ا کمن استطاعه ویلی نو فقیر به تلو په یو طریقه تر وکړو حج وکړو بیا بهم فریضه نواده بیا چې کله مال مالکې دو بیا دو دا دا نو او په حج فرض کې دو خانو ته پکې راو وتا پکې مسله راو وتا ا سمانه خلاف د ایم مو ظاهر شو دی زای چې شافعی سې وای چې دچا مالیت تا غسته نو کده بدني طور شیخ فانیوم به د باندې حج فرض دی او ایمان مالک وای چې دچا د قدم غستو گرزیدېشي په یادا نوکه پنځه پیسې ور سره موږ نشته نو هټ په فرض ده زکه سبیل په معنا ده زحابد ده د تله شنو په خوې سګالای خو نو ده شوی زیډه روان دي او برسې یو څ پارس کاله بعد ايمان سرت الله علی فرمایي چې نا چې دا بدني استطاعت او مال دواره په یو ځای جمع شي نو بیا په هټ فرضې کني نه به فرض نو س چې بدني قوت هو ور سره نو نو حج په فرض د امام سي پنيز نه دي او چې مال راته نو بدن قوت بیا ختم شه نو که کده ټول دنیا مالک شنه هم حج په فرض نه لري پنيز د امام صاحبخه که شرطی موجود نشه انا دا زمون یو ملګری ده انا د تو دعا او و من کفر ف ان الله غني غني العالمین شاچین کاروک د فرذیت د حجنا الله تعالی بے پروار د مخلوقاتنا قلتو آئی آلالکتابی او آل کتابو لی متکفرون بی آیات اللہ و لکفرکوی پایتون دا اللہ تعالی واللہ شہیدون علامات آملون اللہ تعالی لی دنکد عمل ستاسولا شہیدون مانا ناظرون نو دا تخویف تے را قلی دا تخویف تے په پا دی انداز دے چه شبے مزائل شوی نو رکاوٹ پا ایمان که خو نه ندے شبے مزائل شوی نو روکاウト په ایمان کې موجود نه دي نو ورې بیا ایمان نه راړی قول یا لکتابه اوله کتاب اول متصدونه والان سبيل لله ولخلق منکوی د لارې د الله تعالی نه سوک من انسو قمنا صدق الرسول چه تصدیق د پیغمبر کړه دې تبغونا غوجن تطلبونها لتویت سته سبيل لله مووجهه کجوجا بإلقاء الشبهات فيه شبيبه کی غرزوی وانتم شھدا حال دارجه تاسو شھدا علماء تعلمون رسالته هذا الرسول دا لفظ شھدا دلته یا ساتي زای پځای پیغمبر باندې شهید اطلاع کیږي نو مونږ وای چې دی معلم دی مونږ وای چې دی معلم دی بلېان دوستان وای چې حاضر ناظر دی ها چې ملګری وأنتم شوادہ الله تعالی الکتاب توج تاسو ټول حاضر ناظری یی وأنتم تاسو حاضر ناظری یی هلته شوادہ ماناسدا ای وأنتم تاسو ټول علما ای نو مونږ ورتهږي بخبره تمہاری زلفه می آئی تو حسن الهی وتیږي جو میرے نام ای سیامتی که پیغمبر بتوره شهید مونږه علم معلم وای نو تاسو وای ګورا صرف او کده معنی نه بل ذاته ان مونږه تاسو وای وأنتم شوادہ تاسو علماء تعلمونا رساله تا د دې پیغمبر پر رسالت پوي او ملاونت الله تعالی به خبر د آغنه چ تاسو یې عمل کوی یا ایه اللذین امنو دا اوس خطاب د مؤمنان اوتا ا دې خطاب پس منظر کې الله دوی ته تنبیه ور کوي چې د یهودو د سازش نه بزان خبر ساتي دا سازش یم زکا چې دا لوم بنه گذار بستا پاقیده باندې یا ای او الذین آمنوا مؤمنان تاسو مننو کئ دی او دل دا کسانو چې ورکه شېد ورته کتاب يردو کوم باد ایمانکم یجعلوکم او ذی تاسو پس د ایمان تاسو نه کافرین کفار وکيف تکفرون اصلنګ به کافران کېږي حال داده تاسو سبانه آیات دا الله تعالی او رسولو رسول موجود تاسو کې رسول دا الله تعالی نو آیات او رسول دو وسبب هند هدایت دی د دو... انو د وسبب هدایت تاسو کې موجود دی نو یو سازش د دې مقابله کې ولې کامیابیت نه پرې دی او کیف تک فرون وانتم تطلع علیکم آیات و فیکم رسولو آیات موجود دی رسول نو دو وسبب د ایمان موجود دی نو د یهود یو سازش لې بایست تاسو په کفر باندې ګرځي وَمَن يَتَّسِمْ بِاللَّهِ أَچَچې یَتَّسَامُک پاله تعالی باندې فَقَدْ هُدِيَ یَنِي مَن يَتَّسِمْ بِحَبْلِ دِينِ الله چاچې یتسامک پر سید دین د الله تعالی فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ هدايت او توکړې شو جانب د لارې مستقيمتا یا حلله ځ نه آمنو او ممنناو قلله یرګې د الله تعالانه ح وقاات په حېدو دا الله تعلا سره والله تمتونله او ممرېګې تاسو مګر په د یادت کې تاسو مسلمانانې نوتقلله حقاات مفسرين ویدیت منڅخ دی ځکه دا حوقات الله تقخوا اوغیر وده تقلیب بالمحال دی بالمحال تکلیف به مالای او دے چې د خو بینه د یری سمره حق ده دمر سړی یری دې نشي مای وای د آیات منسوخ ده انا نسخ ذولا آیت فتق الله مستطاعت خو بینه دور ویری سمره ستات قوت وی مون ورته وای دا سه مثال نه ده د کی بل چلوم کیږي د بل چلوم کیږي چې دا حق تو قاتل دام دا ده په قید د مستطاعتوم باندې نو میدان الله تعالی کوله په خو دې د خو په حق يردا الله تعالی او حق يرب کومي مستطاتم چې سم رستا تا کوي ځکه تموکلفه حسبه طاقته کا تموکلفه حسبه طاقته کا او توقات د مصدر ولا تموت النا ممړي گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې تاسو مسلمانان نو دا مسلو وړاندې مته راشي وو نو معنا دا چې اوس بتو عل ایمان الا انتموتو بکلا تموتن ما نه ذاله چله تا لوشي مليګي ګورما نو مونږ ورته چې مون خو به نه مليګو که تا پرې خورو او که تا پرې نو نه یو مقدور ته متوجي کیږی نه هسه ته متوجي کیږی نو دا عدم موت یا موت دا انسان مقدور ده د انسان قدرت لاندې داخله دا موت د انسان اختیاری ده نو څنګه ورته چې مون مليګا مونږ ورستور سره کېد الا وانت نو حاصله دار چې اثبوتو عل الاسلام ان تموتو واتسموا بحبل الله جميعا دا ترغيب عل الجهاد ده درو رکوکی ترغيب ده اوس په کې طالبان او پدریم رکوکی یو نمونه ذکر کای درې مرکوکی نمونه ذکر کای و اذ غدوت من اهل کا تبو مقاعد للقتال دا, دا نمونه ده کېتال وا چې خلک د څنګه لرونکو کې ندیله اسواته سیمونه درې امور ذکر کیږي چې دا درې عمر د تابعۃ الجهاد ما تابعہ اسبابティアل الجهاد د تابعۃ الجهاد د پاره دا درې امور الله تعالی ذکر کړي یو دا چې ما د پارزان زکه مړ کړي چې ما درمانې انعامات کړي له سوچاسره اسانات کې انغه په پربه ټوپک راخلی ځکه الله تعالی وېقلی خبره کړي چې زر سره افسانات کوو نو ما د پاره په ټوپک راخلی د کلی کې سوچاسره احسانات کوي نو وسره بیا ټوپک تر اخلي وای به مونږ باندې احسانات دي دی دي ورته تخته دي نشو الله تعالی وې انعامات مهربانه کوي ټوپک پر اخلي او دوین چې که جهاد نه کوي نو دا سبب د تفرقه دي ته ټول مسلمانانو په جهاد ورواچو نبی ابو کې تفرقه پیدا کیږي خو خځدې وسګار کی, کی ني ها مسلمان بیا مولان چې وسګار کی ني مولان چې وسګار کی ني نو بس بل کا رشتہ په یو بل بورولي نه یو بزن لپ یو لار روان یو بلبل <سؤال> یو عالم <سؤال> لیکلی ولا تقبل شهادت العالم علی العالم لانه خصد د مولا شهادت د مولا خلاف دی وقازي نه قبلای زکه مولا شهادت کیند به حسد غست دیخه مولا چې د مولا خلاب شهادت کای ها مده به حسد واستي یو سړی له تیفلی کیندای عالم یزر کې تقسیم کیدا عالم یزر کې تقسیم کیدا انو شوجاعت ورک پښتون او دبو فصاحت ورک هندستانيان اوتا او آخرت زلف ورکه چینیانو ہوتا او نرمم لای ورکه ایرانیانو ہوتا سادی بابا تیم تذکرہ کڑے سادیہ روز ازل رب حسن بتورکان دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن ادب و فضل و بلاغت ہما ب مردو مہن ننگ و غیرت ہما ب مردو مہ افغان دادن صحیح شکن مونتے وری کار بغیر ٹوپہ ک بل نشتا د پختنوں سے کار دے ٹوپہ ک نہ کہ یاد پن کہندے بخبل رور رو رو لیخہ ذکر دار از طبیعت ده. بنه تبید دلته ولا څنګه ما ورته مې تو ورته اوس وای چې موږ لګا تا مه له دا شوورونه د کډي څار سکاله ورته مونږ ویلي چې وله ا ا خبره وځنی و خبره وځنی و ور د سکاله مونږ افغانان ته ویلي دي خو چې صف لا در بس وروله نو دای مرتضا شه قسم کړو چې کم بیلډینګ به لاس له روغ ورګ نه دی خو به جهاد وکړم کله به جهاد نه به هم لاړ نو روغ هم ورغله نه دی خو دې په کې چې ویوله څګه ما سلور کسان لو کار ګوري اول مدري اوس مر سلور یو ځای کړه سلور مورسره یو ځای یو پریان کړي تسخير کړي اوسګار د کینن نو بیا بجواني کوي سليمان عليه السلام به اوسګار نکې نور ورته به ګټه لاړی ګورئ ځکه چې الله لري بیا بلډینګ لړو او دوی ما شومان چې اوزگار کینول نو بیا ورواني کینو کار وله ګوري ښا یې بچاو سلمه هغه سکه پایله نیاي بچاو ستلم اوس کپایې یا ماشورت سکارخه سکار ورته خې حکومتګار دې کین نو روانې بکای او درې فوجان کدي اوسګار کین نو ماشالله برولې مذیله بکار ګوري او څلورم افغانین کدي اوسګار کین نو شربکای ښا مذیله هم کار ګوري ښای شو افغانین تاسو خفه کونی ها زکر وی مزاج اوس د جنگ جوړل کنه مزاج یې سره جوړ دې د جنگ ناګړې را خبر الله دې خوشاله ساتي را ډېره خبر وی دا جنگو زمون طبيعت وي سوار د سکاله مونږ د خلکو توري جو بس وله او وله نو اوس بس سوار د سکاله ورته ویل په کار کې مولا مول نو ما ورته ما درته شکوام دا کوم چې تعالی د مولا نه دی شروع کړی ته اوس واجه وله نو یې جی وځه ما نه اغه نور مې شروع کړي مې ټول ته وایم کنه چې ټول بیا په دې جرم کې مجرمانی مې بیا بس کوي خدای ته وګورئ ورسویه خپل خپل مرګور ته جنا مولا څنګه نه الله تعالی وای چې کوېشتل نه کې می بیا بدر که تفریقی پیدا کیگی نو درکه چه جہام میک انوزگار بنستی نو سبب کہ جہاد نا فارغ زین مغز خالی کارخانه شیطان است لگیاب شیطان بس توخم نو بکی خور زین نو سادی بابا و چ سادیا روز ازل رب خس نے بترکان دادن زلف وبرچین تازچینیاں نو یخت قتل لکوریان مکطری دی داس خیستے کنه سڑی وری خم زلف وبرچین و کمر نرم بر ایران دادن اد دا دا سادی بابا زہنتو سادیا روزی ازل رب حسن ترکان دادن حسن خلی ازل کی شال اور ترک زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن ادب و فضل و بلاغت حما به مردوم ہیں اس دمر تصنیفات و تالیفات دې چا نشترک ډول ما ہیں چي ادب و فضل یودا مولانا شریف تانوی رحمت الله علی 1050 تصانیف تخا درغه ولادت دلیل ادب و فضل و بلاغت حما او ننگ و غیرت حما بمردو می افغان دان دیوان سره چې آلته را پوری شي په دا غزړ پول په دې پول نه په کم پول په دا زور پول نه حالت دې سیمټو یو لوی کارتوس جوړ کړی دی د دې برجانه لوی دی ها خلکو کې دو سره متصل زين کې واچې چې دې بغیر دې پر قسم نه پويږي صحیح شو دا هغه ټېټه ترا پوره وتی چې ټوپک دیو دای دی دای دې ټوپک دی کافر په نودې مسلمان به پیولی قولهږی او وليبه اله تو پلی ساب وليخه ځکه د مځاډ دوست نو الله تعالی وي چې بیا داسې قوم خرجهاد کې له ګول پکاريخه ځي قوم له جهاد کې له ګول پکار دي ها تا خو اصل مصرای نه کړل بیا نو غیرت ما به مردوم افغان دادن او نو ما و چې بس مولان وسګار کینه نو خو څه بکای دلې بجوړی مولان چې وسګار په دوو دوو مسلو وزن له جوړی په دوو دوو مسلو نه وزن جوړی بیا به ټول او اغه دوه مسئله ترا غونډ کړی ښا ګوره دی قران کې د دنیا ټول معاملې استه زکه مونږ دا کلام قديم دی ادمم بعده نظام ده خلکو قران کې چې قران کې دوه مسئله یا قران کې 114 سورتو کې دوه مسئله یا درې مسئله بس بلې مسئله پکې 114 سو سورتو نه او بس یا دوه مسئله یا مفتی صاحب زکه وي خلکو قران کې ځان لا برغندي جوړ کړی دي خلکو قران کې ځان لا برغندي جوړ کړی دي نو درې ماده چې ک نه کوي نو تفریقه باندې راضي او دا تفریق او تفرق دا عمل دی یهودو دی نه دی عمل د مسلمانانو او درمدا چې جهاد په واسطه دی اصله کې یو وخت عملن معتلوی جهاد په واسطه دی اصله یو وخت عملن معتلوی نو لسانه خو 24 غنټې سړی مجاهد پکار دی نو یې فرمایل ولتکون منکم امه يدعون الی الخير یامرون بالمعروف وینهونون عن المنکر نو درې امور ذکر وا تاصموا بحبل الله اعتصامک لا ای لاسنولګوي بحبل الله پر اسید الله تعالی ان رسال وهو القران نبی علی السلام وی القران حبل الله المتین په قران کلک منګولولګوي جميعا اجتماعي اندازرا جميعا اجتماع لپاره ګړندی موجودوي افاقي کې اجتماعيت فائده کوي تسممو ح الله جمع غل ولا تفره لکوډې ډلی مجوو د قرآ په نوقرآ د دپار راغلیلو چې منتشرکو وتونه را جمع کې زمونږقرآ د دی د پاه چې جمعکو وت منتشرې خ دا قلبي موضوع ده زمونږقرآ د پااره چې جمعکو وت منتشر ک قرآ راغلی سره پااره چې منتشرکو وتونه را جم کې دا مونږ قبي موضوع ده خدای قرآ د یو ف سې پااس سر را للو مونږ بلکټکه. چوندو قرآن په حواله تفرقه او امهت واشکرو نعمت الله ایت کی نعمت د الله اسکنتمدان از یا ظرفی ده یا تحلیلی ده داړه تصورې پکې هغه وکي چې وای تاس د دشمنان دیوبل او یاد کین نعمت د الله اسکنتم زکه وای تاس اسو اسکنتم زکه وای تاس اعداء دشمنان دیوبل اعداء فيما بینکم پالَف بین قلوبکم تالیف وکپم یز د ژوند ستاسو کې تالیف انه تالیف دا لغتان دو کپړې یو بل سره داسې ګنڈل دي چې پهوند بیا نه معلومیږي تالیف دو کپړې په داسې انداز یو بل سره ګنڈل چې پهوند بیا نه معلومیږي الله تعالی دا و دا او د اوسو د خزرج زړه یو بل سره داسې او ګنڈل چې بیا په کې د اوسیو د خزرجین امتیاز نه کېد ټول یو مسلمانانو خوا. دا او سیو د خضرجي امتیاز بیان کېده دا, دا س طالب نک فعال لا فبین قلوبکم تالیف وکم یزد جون استاد کی فاس باتو ګرزیدای تاسو پنې مد الله تعالی باندې رونه تاسو ایتاسو علا شفا خفرت ط اڑخ دیو کند باندې شفا معنی جانب ساحل پساحل دیو کن دیبانی من د دو دوزخ فا انقذکم اخلصکم خلاس کرید دینا دارنگ بیانی اللہ تالا تاست آیات پل لغلکم تا تدون دید پاری تا سیدایتون وی ولتکم ملکم امتون ولتکم ملکم امتون دا کانا دا, دا تامده نو پا مانار تثبت دی ولی تثبت الامتو ثابت دیش امت دين د پادشي امت پس يدعون الى الخير يدعون نو مساله دعوت مساله الدعوه قران دري دعوت ذکر کوي لو دعوت الله والله يدعو الى دار السلام دويم دعوت د رسول پاک وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم او دريم دعوت د امت ولتكن لكم امه يدعون الى او دا دعوت وظیفه الله وظیفه الرسول وظیفه الامه المرحومه او دا دعوت دا حسن من کل وجوده او حسن دل ذاتی چې اهداف صالح وي او نه مقید اصلا په مکان دون مکان باندې یا په زمان دون زمان باندې کوم وخت کې به دعوت ورکه او کوم وخت کې به نورکه کوم ځای کې به دعوت ورکه او کوم ځای کې به نورکه نه دې مقید په مکان دون مکان او په زمان دو نه زمان باندې او جهاد داله ذاتي قبیح ده لغیري حسن ده او خاص موقيتي دي جهاد کم ځای به کم ځای به کم وخت به کې کم وخت به نه کې نو لار د دعوت کلمه مسدود شي نو بیا لار د جهاد کولا شي دعوت الامه د دا امت دعوت ما حکمها حکم څه نداوت چې متضمن د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ده د علماو اتفاق ده چې ده فرض څه ده فرض ده د وجد آیت د کنتم خیره امهت نو خیرت الناسنا تامرون بالمعروف تاسو بهتره امتی هر دي امهت کار سره امر بالمعروف او نهی عن خو بیا علما دوړلی دی په دې کې یو ډول وي چې دا فرض غینی ده په هر فرد فرد او امهت او هر یو سړی بخپله ځم په خپل افاره او دوی مډل د دو علما وای چې دا فرض علل کفایته دوجد دو ولتکم منکم امه تن چې یو ډله تاسو کې دا سې موجوده په کار ده چې دعوت الله ور قائلین د فرضیت عینی اغه جواب ور کوي د دوی مډل له چې دا ولتکل په معنا دا ولي تثبط دی نو يفادل به کوي چې دا وظیفه د کل امه تعالی العین نو اغه په اعتراض کوي دوی مډل چره دعوت توقفته په علم باندې نو یو جاهل سره څنګه دا غږر دی شي نو دا بل ډل جواب ورکای چې فوق كل ذي علم عليم دا علم مراتب دي اوس دا جاهل سره چې مومن دی نو په نفس ایمان خو علمسته کلمه خو ور دي مرده یعنی فريضا داوته صرف دای کلمې ته چې ملګری دا وایي چې لا اله الا الله ولایاس ابن رسول الله عليه ادي ډل کې ده ولایاس ابراهيم الله آ دیو دا احکام ځرب ديغه مونوان شروط د داغي بسوکی یو شرط د داغي ات تکلیفو بالشراي دېو په خپل مکلبي په شراي وبانه دې وجنه غير بالغ ماشوم اگر داغي نشي جوړده لانه لا يغبو بدعوته ځکه اگر داوت سوک باک نه کوي اترېس بولا بادرزيا خلګورته نه وکي خلګورته نه وکي موږلاب بالشراي ولو دعاء الصغير يكون مستحسنا كما جون جات خير خبره كاي مستحسن بهم شرط اراد ايمان تكليف معنا د بلوغ لكرا دعوت الى الله دي نو غير مؤمن خو الله تعالى تداوت نو او دريم شرط قدرتها للداوه قادر ده په دعوت ورکولو لكما خبره چې دی واغي طرف ته دعوت ور کوي پخبل به پويي دي مولاي الیاس ورته شپږ ورته وې ووم من باندې اړه د شپک ډېری دی خا شپک نه امي سلیته وې ته ووم ته لکه تا دا شپگیه دي او پالن باندې بیا دا پابندای نه خه پالن چې دا دعوت لار کېولېږي هغه باندې مورالیا سره په باندې له ګولې خه هغه ته وې ته په خپل عالم قران سنت باندې پوې ته محلې وقوت ګوره صداوت ور کول پکار دي محلې وقوت چې صداوت ور کول پکار دي نو تبي اېک مته عملی سره په زين کې د نظام اهمیت ور ور چوکنه صحیح وس امی سره هغه ته خولي دا شپک خبره مکه صحیح شو نو د امی سره خو مختصره و نېزې نه هغه وکوم خبره کینداله کو فرده و ما خبره ککه نو دار کو فرده که هغه باندې تمره سخته باندې له ګولی وې کومه خبره وکړنه ګناګار سفر د د ماسېت ته ښه سفر دی سره د ماسېت ته ټول ارسه دی وبو وړل نو ځکه چې غریب وو ما خبره پوېګینه پو ما خبره پوېګینه مولای لاسرت الله الی ته عالم وې ویاپني کیابې وقوفو کوه ما مر مسجد مې بېجوایا تا حضرت کیوں وہ وہ تو اس طرح بکتے رہے تھے داش داش خبر ایک اور مولانا الیاس رحمت اللہ نے اور ٹیرا جی بک اور وکلا میں نے جال بچایا تھا کہ اس میں طوطے اور بلبل پن سنگے بدقسمتی سے وہ دور دور باغ رہے ہیں کوے اور اولو پھنس گئے ہیں وہ کاے کاے اور ٹینٹیں ٹین کرتے رہیں گے مولانا الیاس بھی حکیم چلے میں نے جال بچایا تھا کہ اس میں بلبل اور طوطے پن سنگے بدقسمتی سے وہ دور دور باغ رہے ہیں جال کے قریب ہی نہیں گاوې او علو پنس گئے هه و کاې کاې او ټېټې کوي راهئ صحیح شو وصالم با نبی ادا بندش او پابندي نشتاه تو ایت عالی می تلګیای کوم موجوده ته کاری صحیح شو خو په داسې انداز حکمت عملی بازي مولا کمه کلی بازي مولا کمه انخ په کوم غلطو دی هغه دعوت واللار مصیبت جوړه کیه هغه دعوت واللار هغه مصیبت جوړه کی او سره شرط ونیس د بازو غادل کې دل دا داغی دا شرط تیه چه ده با پخپلا صاحب عمل وی خواه ده با پخپلا صاحب عمل او غی دلیل نیسی عطا مرونا ناسا بلبر ری انفسکم خلکو تر نیکای خپل ځان محیر ده خو جمهور و مذب دار چې د دا داغی عدل شرط دا نه نده فاسد سره هم داوت خیر طرف تور شي. تب ورط دا نوه چه ملد دا شکل تره و گوره گی گیرا برته د والا والد سر دې پیرانګانو په شان دې کوټ پېن دي چولې پیغمبر خو یعنی تا قسم کړې دې د کافر کې له به دې خا فريت قسم کړې دې به کافر کې جنبه وباسه له به دې نو جمهور مزبدار چې فاسقم دعوت ور کول شي زکه د قرآني ايت اي قرآني ايت دې تامرون الناس بالبر دا مونکر مله ګرځولې دا تنسون انفسکم منکر ګرځولې مخال دې استفام کم دن څاونه دي چې دا نه عمل د منکر دي نور دعوت فی نفسی صحیح ده دا نه عمل د منکر دي یعنی دا فسق دی واجبو انکار دي نور فی نفسی امر بالبر لري خکار دي ځکه <laughs> دلیل د جمهور د پار قول د سید ابن جبیر رضی الله تعالی نو چې لو لم یامر بالمعروف ولم ینه عن المنکر الا من لا یکون فی شیءن چې د عمل بالمعروف معروف نهی عن المنکر د پردا شرط کو چیاسو به کوي چه اغیر ایز گندگی نی اغیر چه بری روی لم یعمر احادن احادن بشه این قیامت برایه چه او سگد آیا پیدا نشه سید نجا بری روی لم یعمر احادن احادن بشه این قیامت برایه چه او سگد آسه دا گیه پیدا نشه سگد آسه دا گیه او پینزم پونیز د بازو ازند دا امام پا شرط ته حکومت بول حاجت ور کرده خون جمهور و د دې پزید دی چې کله دا فرض عین شه نو دا عین فضیلت دا ایګای کی سړید حاکم د اجازت محتاج نه وي بل عنوان ليس للامر بالمعروف شروط خاصه امر بالمعروف په کوم ځای کې د دې لپاره څه شرط مرث نشته بس امر بالمعروف هر وخت کوا د فضایلو درس هر وخت ور کوا امر بالمعروف د لپاره څه شراط نشته و اما نهی عن المنکر فلها شروط نهی عن المنکر د لپاره شروط اله کوئی کنه یا تبلیغان منکرات ولې نه کوي فش امر بالمعروف کوي نامر بالمعروف د پاره شرایط نشتا نهه منکر د پاره شرایط یو شرطیدار دی وجود ذلک المنکر چې کوم منکر نه د فقیا به موجودي یو منکر نه یعنی د اغه فتنه رد بکه په یو ځای کې چې اغه فتنه اغازه او فتنه وی حقیقته فتنه او اس کا تل اور تراله له موته زلاو خلاف لګیا شوې اګه متذله او خلاف لګیا شي چې متذله دومره ګمړه نه چې مرتکب د کبیره هغه د ایمان نه خارج وایي لهذا قطاسو یو موس پر خود نه هغه وایي چې د ایمان نه خارج دي نو خلک به یو بل ته بیا دی هرکه خدای دې به خو باس اوس دا سره خوای پکا حرکت ووجود د هر منکرش تنا په لګیای تعارف کې لګیای خلکو ته متعرف کې دې بازي شنو خدمت مونږ موليان خپل کملته د وایي په خپل حقوقه خپل کملته پبلوک اغلته تک سلاسر اخواته یو کلی د زمون پکې یو ملګره ده ادوارونه عالماندي نو یو مونږ سره به بل چا سره نو داو کلی ولکه کلی د صوفي صدديو باندې باندې بل بل پکې نشته خو پای کې د سیدانو یو خاندان ده نو سیدان خود څو واکې د کربلا راش نو نېکانې پکې شي باندې شوې نو یقینا یزید بد شي کني شي بد یان وسای وای موږ یې نېکان دا دایغه یان چې مزابې بغوز به ورسر نیغه د وینیر ابو زلرا انا سبي بو زلرا ور سره حالت یو مولي سي بس چې رجمه پرز بکين ارت نو شورو به وکړه شورو به وکړه په دغه طبقه باندې چې دوی داسه او دوی داسه او دوی داسه او يزید ابن معاویا رضی الله تعالی عنهما ها صحیح وا هغه خاندان دوره په ضد راورته چې روافي زوخه صفې ست دي دوی باندې نو په ضد راورته اي روافي شورو دې ضد وکستاز دغه مستک صحیح وا ځې زمونږ د نیکانو خلاف لګیای نو موږ بیا بسته ناغرور ماته وي زمونږ ملګری خو وي لا علامه یو د خدمتو کولی دي د دین خدمت یو یو کا چادا شپې پی جندنه پیدا اکلن پیدا اکلوس په متحده شریکي خورېږي به د دې وجنه علماو او علماو کې چا امام غزالي دا شریعت لیکلی دی ښا کړي کړی دی امام غزالي چې وجود د منکر او دویم دا چې دا منکر که شوي ختم شوي یو ځای کې یو منکر ختم شوه دی نو سپسی وجود خو یو خو برون نابلس ته شپون نابلس یو کار شوه دی او نن د جمیرز دا ته شورو شوي سوز دی خدای په قانق دی میم مغزالی وای ان یکون موجودا فل حال چې خلک به وسمرته قلب کوي به نه کوا او درین ان یکونا المنکر ظاهرا بدون تجسس ا منکر به دا سوی چې ظاهر بهیر به تجسس ورپسې نکې چې تب ورځه چې دروازه کې به وټ کې د ساکي او دلیل حته عمر رضی الله تعالی شبیل روان یو کور نه د موسیقاي आवाज واوري او ماسو زکرا چې دلته شراب او موسیقی میفل لګیدل او راغ دروازه یو والا افتهو الباب اهل البيض سيتي आवाज ووري خليفه او بیا د خليفه سره قرض مثلا نو انا خليفه ورزنه قرض مثلا نو غالي بس غالي کینی به شيونه کارت لکټون لاندې گئی دکړې باجه د کټون ولاندې دغې کینه ورم کولا و بس دروازه یې نکولا عمر سره خپل خادم یو ټیټشه هغه ټیټشه داغه پوګو ورسورشه په دیواله ورودانګل ځکه باندې شخو نو کنه سم بلاوه ورپسې ورودانګل بس هغه کور مالچیو امو مسلمان راپاسې دوت هر ته عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی چې ګوره راستہ کور کې رخصو سره وداله مهفل لګیدل د شریعت په د مهفل مناقید کوله ده ورته فورا نو وی وی خلاف تو واحدن ما د یو شرایو کوم مخالفت کړی ده او تا د درې شرایو حکم مخالفت وکي یقول الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا تجسس بنکوي ته اهتمام سره زمون دروازه ته وږي خو ده الیدا مد موسیقي ور دي ده انه مد موسیقي وا زمون د کوټینه بار نه وتا تجسس کوي او الله تعالی فرمای چواتل بيوته مين ابوابها په دروازو راځي تا په دیوال راو دنګل او ي الله تعالى وي جلا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستانسوا في صوم اجاتني غلطه بردي كورت بنزي ودخلت بلا اذن بيات داخله نارت عمر دي لهتان فورا احساسش نورتوي تي استغفر لثلاثي واستغفر لواحدك فخدين ما في غوره دي يجرم ما تاخري له بدير بسرقه زبلغي من دروجر من ما في بغان غوره بيا غوره لا نكي بقى بدل تشل او سلولرم شرط پکیدار یدفهو بالایسر چې په آسانه طریقې باندې بدفلمونکره بلونوا وسایل الدفع المنکر چې د منکر دفع وکیا څنګه لوم بنائے وسیله ده تعریف بالمنکر اوس با یو سره به یو کار کوي ناروا به اند شرع خوغه ته پته نشته د دا شریعت منظمای ناروا, ناروا ده نو تبع داغه د شرع یعسیت نه خبر کی دا ا کته دا چې اگر لا غریب دینه خبر نه چې د شریعت کې روا ده ک ناروا ده او تا ورته چې ودا کافر زیه ومرتده وزندقه او فقط ابن كافر كيله بفردخه التاريخ بالمنكر ثم بباغا منكرنا خبره تي ملگريا شعيد تاخده يعني تشبس کرده پس علت أو دليل بانده وشرعي حكم ده ده شه شرعي حكم ده ده شه ده ده ده تعريف بالمنكر ده او دوام انا يو بالواضح والنصر کاغا منكر معلومة منكر ده, ده. نبياية منكي نبالواضح والنصر او وعظ و نصخ کے آغا طریقہ چود غویلہ سبیل ربکا بالحکمہ دا سے عقلی انداز سرب اور تدا شیمون کرخ کارکے کر چود آغا انسانی زین پا خپلا ہوئے چود الوعظ و بن الناحی و بالواز و النصخ او درین کہ آغا پدی مرتبہ کی چی پدی نمنا کی نو اتانیف و شدہ اتانیف و شدہ تاکار مکوا دا سر سری توب کردے اتانیف و شدہ کدی مرتبہ نبالائی اکم ناروه چه گئی لاس که ارته التغییر بلید ناروه تراخ که اصلا ناروه که شراب و گلاس ورسر رسر رسر تراخ که بایده بی خوبان التغییر بلید او کدینا ورپاق وی گلاس هستلتی ممکن ندی نو پینزمہ وسیلا التحدید بی ضرب و القتل چه که را دا گلاس دا سکه ارته که را دا گلاس شل دانیدی قلاش نکوب که سینین عل قادر لا يمكن أن يكون قتل و ضربا يكون قتل و ضربا يعني قانون د مؤخذين يريجي بیا يوم وصيلة الاستعانة بالغير على خلاف ان في ذلك نور خلق ذانسر رجمك راشي در جواري ميدان الى گولة طولة معاشر اخراب اكرا در شراب نوشي مفل الى گولة طولة معاشر اخراب اكرا در زنا رجل كده طولة معاشر اخراب اكرا يبا كل ذانسر جلوس بواباسي خواه يبا سكي يبا جل صحیح و صحیح ا موږ خو بلکل دی انتهایی مرتبه کې یو اکستریمست یو هغه موږ یو ګر موږ هغه بالکل اکستریمست یو سیاسي فکر ته ځوک لري بس د پکه دغه لاندې نه کوي تغییر بالیدو तारीफ بالمنکر او واظ و نسخ ا دې وای دا خبر پر دې بسی جلزباس جلزباس لمن زندابا امرداابا زکه او زجه جوړ نه جوړ ټول روان شګه زجه جوړ نه روان شګه زکه چې دا ګریډ دي نه دا شو داو وسالي د دفع منکر د پاره ولتکم الملک ممتن ان شاء یادی بیا بسید دا عیان ال الله قدرت نیت م بیا بسف فساد جوړوخه ها م مولیان تو ورځ یاد کئ ک مولیان له خدای له داوود طریقې ورسته ان مخلوق بیا ډیر خبره مخلوق انسانان دي صخرخه نه دي له خبره په ییږي خدای کوته الله درحم کی نه بس مونږ اله د موکو چی اغا سڑی پا غزا اکلکو چی اغا او اس کو با قیامت راضی ہو ده دیکار نبادی اس پلار ما واری صحیح شو دیکار نبادی اس پلار ما واری بزدگا کار دی او زاو بیا گورو با اب یا پختنو پا پختنو پا اتن که دان دانس پلول اچی من کم انداز دیر دعوت ولتکم ملکم امتن یدعون الالخیری ولتکم ملکم امتن اثابت دیئی تاسو امت ترجمه دو مرا په منگا وک ثابت دی تاسو امت پدی خبر آید اون ایل الخیر دعوت بور که خیرت آیا منون بالمعروف امر بکوی پنی کئی بانی من بکوی آن الملک ری دب دائینا و المفلحون دا کسان خاص دوی ناجون دی الفائزون الناجون و لا تکونو کاللزین آمکه گی پشان دا کسانو یهود تی مراد دی چې چدی تفرق کرو واختلفو اختلاف کرو من بعد ما جاومو العلمو پس دا چراغ دویتا علم من بعد ما جاومو البیناتو پس دا چراغ دویتا خجج واضحة موجبت للوحدة الخجج الواضحة الموجبت للوحدة اگه خجتنو وحدت فائده کو ادئی تفرخ بل کرو وولاک لهم غذاب و نظیم یوم تبیز زوجون ده, ده پا عذاب عظیم ده پا آغا ورز ده یوم زرف ده عذاب عظیم ده پا آغا ورز تبیز زوجون چسپنیگ با وجوه آل اهل التوحید و مخونه د اهل التوحید و سنه و تسود دوجون اطوره که با وجوه اهل شرک و مخونه د اهل شرک و بدت ده تنوین پا کیا غی وزیده فعمل لزینه پس آ کسان سود د توجو چتور شې د مخونه دوی ان یو قال له لهم د ایتو شي ا کفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کړو پس د ایمان تاسو نه فزوق العذاب اسکه یذاب بما کنتم تکفرون پس او بده چوي تاسو کفر مکولو کسان چې سپین شوی د مخنه دوی ففی رحمت الله وی بده رحمت د الله تعالی کې دوی بده کې همیشې تل کا آیات الله دا آیاتونه دا الله تعالی دی نتلوها وعلیک بالحق چلو مونږ د دا باندې په حق نو تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق بيان للصدق الرسول اذا خبرت نه زانه نه کی و من لاوذ الله تعالی چه را دک ظلم د پار د مخلوقات ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا دلیل توحید دی او مقصد د دی تشجيع علی القتال بہادری ور کی چې تکلش ایمله ورشیتی لکه استاد نظریه مخالفتی نظریه داله چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض ندات تشجيع للقتال او بیا داوده چې اقامت دین راځي په جهاد باندې تایید حدیث د نبی علی اسلام و ذروۃ الصنام الاسلام الجهاد ذروۃ الصنام الاسلام الجهاد د وې د غاړه نه برا ادم لانا را وړاندې قوی هاغه غوی زینت وی د غوی حسن وی د وې د بدن عالی سی ذروۃ الصنام دا, دا غي بالکل ا چوٹا ته وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وای د چوٹا کار په اسلام کې jihad دے وزروت و زروۃ و سنا اسلام زینت د اسلام په jihad جوړ دے و زروۃ و سنا مل اسلام ال jihad زروۃ و سنا اغه jihad دے او تاسوی خیر العمم نو کردار د خیر العمم افضل الاعمال په کار دے او علت د خیریت تا تامرون بالمعروف د ل یزروکم د بده شبیده دایوی مشرک کله شیخ نام نه کو جنگ را سره کوي نو الله جواب ورک شه کتال در سره نه کوي خو په خلیه بدر تسبکی وای لن یذروکم تاسو نور تکلی د رسوله الا اذن کنزلی بدر تکي نور بس نه وای سبوای کنزلی بدر او ک قتال شروع نو هزیمت د دای تقدیر ده شکست بخوري او علت د شکست زوره بط عليه مذله د ذلت چه ده زلیل اولی زالک بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ زلیل بیا لیسو سوا ده ده تعلق د زالک بی انہم سرده دوام را ذکر کئی چه یہود نسارا ٹول کافران ندی سپکی مومنان دی او دویم دا چه کافر دوی که انفاق د مال کئی نمسلهم کمسل ریحن بیا یا ایوہ الذین آمنون لا تتخذو بی توانا بیاں د دې چې موالاد کفر سره وزد مومنان د نارواده اول نارواده سلونه الا ته ولا ذکر کوي یو لا یالو نکم خباله د استاسو د فساد موقع لاس نه پری دی. کم شر شرط تاسو لا پیدا کول شي پیدا کوي او دوی ودو دو ما انتم چې تاسو د تکلیف ورسی نو د دې در باندې وړي او درين ها انتم اولاء تحبونهم تاسو ورسر دوستی کوئی دیگو لے نا که در سر او سلو رم وما تخفی صدور ام اکبر مشرکان دی زلو کفر دے بیا ازغا دوتا دا نموند قتالا جہاد کوئی اے دوارو کوکے کوي جہاد کوئی اللہ تونے موجود دی نمونے ورطا خود اللہ لن بنائے تر علمو منون پورے واقع دا خود دا او لقد نصرکم الله. دا وا قياده بدر کبری ده د ل یقط طرفن دا غلته یاب لقد نصرکم الله لالا پارا در اسلام امداد دیو پارو کو چې ویسه له کوفر کټ کای یاد یمدت کوم نه پارا امداد مخدای زکو کو, کو چې ویسه له کوفر کټ کای یاد من نصر الله من عند الله ده پارا منن رجوی په دی وڑ یو شته و و استقولو للمؤمنین دا ظرف تر لکه نه سره کوم خدای در سره غزه امداد و کوو چې کله تا ممنانو ته داسې دي ل سرهکه منر امرې شیون د دی تعلق دلی یخته طر فن سره چې بد دوا پېمه کووه خدای فیصله د کټ کوول د ییسلوکو فارکی ده او طبې بد دواز زه کومه کوه چې ترې مطایین کې او شاید چې خدای ول توفیق د ایمان ورکی مقابله و را ستا د بد د خدای د قضاه. بیا یغفر لمن يشاء بیان ددې چې ہدایت الله ورکهي صاحب انابت چې جا کې نابت وي او هر چې جاهدې ندي دغه باندې مرج جبریت لګی ولل الله ما فی السماوات و ما فی الارض ملکاً و خلقاً و عبیداً ویل الله یخاص الله تعالی ته ترجو الامور واپس کولې معاملات یا ترجو الامور ترجو معنا تفوز کنتو خیره امته یی تاسو بهتره امت اوخرجت خلقت بهتره امت یی اوخرجت خلقت او دال الناس جار مجرور د تعلق د خیر سره دی چې تاسو بهتره لناس انسانیت د تاسو بهتر یی انسانیت د تامرون بالمعروف في أمر بكوي معروب باني من بكوي دمون کرنا ايمان بساطة پال الله بانلي ولو آمنال الكتابي كچريمان راودي عالي كتاب دابو بيتر دوئي ده پارابازي دوئي نمومنانلي او اكثر دوئي الفاسقون البدماشان دا قدير فاسقون في لقيدة لن يزروركم دهي تقلیب نشدر خورتان صلا اللا ازن اللا سبا وشتمن نبال بولا و قاېکو د کط شروعو چې کا سر را کم ادباره نوې پحل ځکه بونه او قانوونه دا په دی چې وود چې دا الله تعاللا کاول بیا پهنا هکه ذلكکه بما غ سوه قانو یاتهدونلیسو سوه پهدي یو من عالی کتابې بعض د عالی کتاب ی او ډله دا قامتونهغلت توحيی قامهه په توهید معې لوې تونونه دا الله تعالله په اوقات د شپې کې انا او قات م قام زيد چې دوی په اوقات د شپې کې واو ميز دونه د عبادت کې ایمان ساده دی په الله پرواز داخل عمل کوي پنه کوي من کوي بداینا ويصارعونا او ويصابقونا امسابقت کوي بل صرف الخيرات پنه کوي دا کساند نیکام نه دی او ما يفعلوا من خيرل هغه چې د کړي د فلن يكفروه انه فلن يكفروه انه دینه فلن ينکرو دین به انکار نشکوه الله تعالی علم د متقین متقیانو آ کفان چې کفر کړی دي لن توغنیانو نشي د کولی تم تد فوا نشي د فکول دونه مالونه دونه اولاد د دو دو دو داز عبد الله نه شهید عمل ګر دور دی به کی همیشې مثال دا چې د خسکې په دې دنیا کې کمسلی ریح شدید پہشان دا هوا ته دي فی اصفرون حر شدید او بردون شدید سخت ګرم یا سخت یخ اسوا بت قوم چې رسیدلې فصل لیو قوم ته چې زیاتې کړي ځانونو باندې فعال د باد حالات کړي د قوم لاره ظلم نو کړې دوی باندې الله تعالی لیکن په ځانونو پرې پخپله پر پر ظلم کوي او مؤمنانو لا تتقذو بني سيتا سو بتان تن موالاتن مال کفار بتوانتن موالاتن مال کفار خفيتن موالات مال کفار خفي مَنْ ذَوِكُمْ بِذِدْكُمْ الْمُسْلِمِينَ بِذِد مُسلمانانو لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا لَا يَقْصُرُونَ فِي فَسَادِكُمْ ای ستاسو فساد کې کوتای نه کوي خبال معنا فساد وَدُّ مَا غَنِئْتُمْ أَحَبُّ كُلَّ فَتَكُمْ أَحَبُّ كُلَّ فَتَكُمْ ستاسو کول فتو تکلیف دې ډېر محبوب دی قد بَدَت الْبَغْضَ وَزَهَرَت کارشوی دی البغزاو دشمنی میں نفوائم دا کلام دا دوینا وما اواش ارک تخفی صدورو چه پتھ ساتی زنون دا دوی اکبرو اغر دی قول ندیر لوی دی بیان کریمون تا دا پار آیات کتاسو اقل لرحا انتم خبردار تاسو یا اولا او دا کسانو محبت سات دوی سرا ولا یحبونکم دی محبت نسات دی تاس سرا ایمان سات دی تاسو بالکتاب کلی هی بالکتب کلی ها ټولو کتابونو او هم ی نبی به کتاب کوم غ ستا کتاب نه انکار کوي لهکو کوم کله چې میلاو چې تا سره و ایمان را وه د مونګه وای خله او مشه کله چې لاړ چې غو غلی کوم اامامله من غز چې چې په تااسې سرونه دګې د جه د غس نه ینی یخ ضبونه شدید غب ا ده ی بونهم شدید غب. بسبب غيزكم بسبب غيزكم بسبب قل تو ورتو ائملیش تاسو بغیزکم بسبب غیزکم بسبب دغصيستاتو یا بے پمانه د مغد قل موت و ائملیش بغیزکم ما غیزکم سره دغسی ائملیش ان الله غلیم بزات الصدور ان تمسسکم کورسیه تاسو ته حسنه فتح و نصرت تصو تحزنهم دا غم جنکې دیلا وان تو سیبکم کورسیه تاسو ته سیئه جدب و بالا اون وهزیمتتون کاته مسیبت یا فرهخوا به یادی خوشحالیږې غیبانې اکه صبرو کو تاسو ت تکو تجد تنیب عن مالات اود د موالات نه مځان بچکو نظره دوی دشي الله تعالله پاه چې دوی عمل کې حات کوونې د س غدهته خرج تفل غده جواته په واغدا صباحه کې من آلکا من دارکا د کور خپلنا ته بو المؤمنینان تنزل المؤمنینان مقررول د مومنان مقاعده په جبههاتو کې لپاره د جګړې د پاره د جنگ نبی علیه السلام جبهاتو کې نور ته بدی جبهه کې ته تورغر کې او ته د خوست ګرزن کې صحیح وا ته د خوست او ته د ایئرپورټ باندې توپخانه چلے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جبهات باندې تقرری کوله په جبهات تقرری کوله تبو المؤمنین تنزل المؤمنین مقاعد جبهات په جبهاتل قتال کې والله الانګرونا <سلام> افغانانو پنس سنگرونا <سلام> والله سمع <سلام> من فنس باندې محازونا یا مورچه محازونا یا مورچه والله سميع عليم اذ همت شكل قدك توائف طائفه طائني وهم بنو حارساء و بنو سلماء الدواء قبله بنو حارساء و بنو كانتا في جناحي الغسكر لابا يمين و يسار دلشكر كيو ذكر لشكر خميس او دو دي پينزي سيوي خميس وقت ذكره مقدمت الجيش مقدمت الجيش او ممناء او مصراء او قلب او نبيو سلام او بنو, بنو حرسه دا په میمناو میسر کیوخه قبيله قبيله بنبيو اسلام تشکل کولی ځکه د انسان فطرت کی دا قبایلیت دن نه ورمنه اوتنه چې دیو غوړي په تربور میچا گزاروک نو وینه کی هیجان پیدا کیږي چې په تور تورې په تربور میچا گزاروک نو په وینه کې څه پیدا کیږي هیجان او استراب پیدا کیږي در انسان کي ترته انسان په ترته ته ډیره اصلاح کاوه درې فطرت نه شي اوږدنه یو د مونږه و چی او قومييت قبیليت او قومیت دا فطريه مرخه دا شريعت نه په لهدا شريعت هغه د قوميته او قبیليت نه انکار نه کوي قبیليته او قومیت نه انکار نه کوي بلکې شاه سيبر احمد الله له فقای امت اي خو اي لمن سلم شرف او شرف قومه شرافت قومي له اهميت ور کوي شرافت قومي له اهميت البته قومي تعصبات نبي عليه السلام دین نه نه کوي قوم په اساس باندې تعصبات پیدا کول د بل قوم خلاف بل قوم مبارول د نبی صلی الله علیه و سلم منوکله په ستاسو تاسو ته مسالره روانه دي ان شاء الله اذا همت تواي فتان منکو هغه د تاسو نه ان تجبنا وتفر شي بوزدل شي او تختی ولا وليوم الله تعالی ناصر ما مددگار د دې دواړو فاقامهما على مكانهما خدای ورته استقامت ورکړي نې تللی خدای ورته استقامت ورکي دې منډکړې وا وا خاص الله خاصه الله تعالى باندې فلي توكل المؤمنون توکل دې کوي مؤمنانو توکل څه شي دي حافظ ابن قيم رحمه الله عليه فرمای هو رفض الاسباب عن القلب لاغن القلب ده اعتقاد نه با اسباب و باسي سنا اعتقاد نه با اسباب و باسي ده جواريح و نبا نه باسي رفض الاسباب عن القلب لا غې قالب عقیده په دی نه سااتې دوډای م زکه وخوره چې دوکان می وک او روټایې ځکه وخوره چې ظمیدارهې وکله او په روټای ځکه مور شو چې نوکرريې وکله روټای م ځکه وخوره چې خدای را کړه روټای ځکه وخورله چې خدای راکه سبب له زما د دوکان جوړ شو او سبب له زما د ظمیداری جوړه شو او سبب له زما د عملیت جو شو رفله سباب غ قې لا غې قالب. واما رفزه علی القالب فغیر جائز عند الشرع شرعا بیکار سړی در شریعت نیغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل القاصب حبیب الله او د بازي فقاهه مذهب داله چې یو سړی نه د کار کې مشغول دي نه د قوم کار کې مشغول دي نه انسانیت ته څه شته نزان لګه ټکای نه غوي کدی د لوګي مری نه د د زکات نه لريخه لګاله په معاشره بوج دی لمنه لمشه کای لیکلی لو تارکی زال <سؤال> بازی فقاهه او مزبد چدی په معاشره وانی وځد اوغه وځل ته عمر رضی الله تعالیو تراونو جمعه تراوه څوک سان جمعه کې ناسو می دینی شغلو نس ملی شغلو اسی ناسو ته عمر رضی الله تعالیو ورته وی تاسو څه کوي جمعه کې څه دینی محفل څه ملی شغل آی وینه جنوی دنیا سره کار کوي نه ورته نه نحن المتوکلون نعت عمر او پس کوتا کراواله ته چاله سرو چاله وګواله ويخرجوا انتم المتاكلون تاسغه مفت خورایي متوکلني متاكلي تم متوکلني متاكلي يخرجوا انتم المتاكلون ولا قالنا سركم الله امداد کړو تاسره الله تعالی په بدر کې د انوم د کويده وانتم ازل حال داري چې تاسو قليلون غددا اذل قليلون عددا وغددا بشمیر کې هم کم وای وسله کې هم کم وای فاتقوا الله لکم تسكنوا پا وخت ویتا مؤمنان او تا الی یکفیکم آیا کافی بن شتاستا الی یکفیکم آیا کافی بن شتاستا ان ربكم رب السماء بصلاثه الاف با ارسال ثلاثه الاف بيرسال ثلاثه الاف من الملائكه ابلګلو درو زرو کې من الملائكه در فرشتو نا منزلينا منزلينا با ارسال فرشتو کې من الملائكه در فرشتو نازل کړي شی به بلا او ان تصبروا بلا ان تصبروا اکه تاسو صبروکوو استقامت صبر صبره استقامت في کتال و تتکو الج نه ازځانو بچګ د بدلانا و یادتو کوم فتوکوم نورابهشي تااسته من فورېازه متصل د سره امداد بکېته سررف تاسو په 500 د فرشت مص می نه معلمه بساب ممتازین ورشتې به په یې نه پخاسو جامو باندې دا وزان ل پلتن نزارې پلتن نزان ل ور دیغه خلک وای دا په کې فرانټیر کورو आले دي او دا پنجاب رجمنټر आला نو پنجاب رجمنټه ايله پدې د ټوپای باندې لشین چرګ باندې تر دیغه صحیح و نو ځین ګډ ور فوجانو کې را نو تا ته په دریدا دا کچې ل شین چرګ باندې دی تر دي صحیح دا شناختي ښه او جندې یی یو پلتون دا جمعیت والے جندل دا فایده کنه هغه هغه نوخار کې د مرکز د نو می د لار باندې زیراځی خا انده برګ اجندا دای له ګولې خا ها ټول رنګونه پکشته سړی پکې شنی پکې ودی پکې دا برګ پکې شناس پینې پکې ځکه بلashe پلتنه نه نه دطاریشتو نه پلتنه بیسیا بن ممتاز تن جنډه او وردی ممتاز وخا وا هل باشر فرهشتوه مباشرت د قتال کړو کنه وکړي خبره واحد راغلی دي چې دای مباشر د قتالو لکه صحابي وای چې قسمه مې وکړي یو کافر والو ته لازمه تور بنور رسیدلي چې دا غسر بپري وته د دلیل ده مباشرت ګرځي مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله اولزان لمنفرد مسلک ده او مؤید ده ظاهران اوی چې فرشتي مباشر د قتال نه وي ورمل ټول دنیا کفر د هلاکت د پاره یو فرشته کافي وای اوی جو جبریل طور قومون احلا کردی ادا زر بیا دری زر بیا پینز زر نو بیا خو د بدر دا گٹا دا کمال نو د مسلمانانو کې تاریخ د اسلام کے ودا نا مسلمانان لوے کمال لے وزوائے بدر بیاو کمال نو زکا مقابلہ کے زر کافرانو عدل تا پانچ ہزار تین سو تیرہ خالقو و پانچ ہزار پاکی عمرو خانی مخلوق چه اغیر دا توری لاندین راتل او دا اید توری ل نمولانا بلکلام آزازوی مباشرت د قتال دا خبر واحد کراغلی دا زیادت دو قتاب اللہ وانے او خوئی ظاہر نسی چې آو آوئی چه فرشتے سر پی بشراو اتمینان قلبیو خوا سر پی بشراو خوشحالیو او سر پی, پی اتمینان قلبیو او اصل امداد الله کرو دا غتین سو تیرہ سرا غالب په ایک ازار بانی راوستال رستو ایت نو گو ره. وما جاله اوله نهګرزو ل دایررسال د فرشتو الله تعاللا الله بشر را ل کوم مګر سبب د خوشاله تاسو لپاره ولی تمله قوب کوو الله بشر را لم الله للتفر دا اولکه چې د ح پصل شي ال ل مگر دیده پارا تاسو خوشاله شي ولی تتمین نا قلوب کم دیده پارا چی مطمئن شیدون استاسو پا دیبان لی ومن نصرونی و اسلیم داد مگر جانب دا اللہ تعالینا چې غالب دیک متوال دی مولان آزاد والا خبر زمارای غصر دا استاسو رای تاسو ما غصر درویش صفت باشو کلاحی تطریدار لیقتا طرفا من الذین کفرو ليقطع طرفا من الذين اددوا بارا شي قطع كي او حصا من الذين داكسان كفر كړو ايقبتهم او يذلهم يا ذليل كدهل فيلقلبو پسيرو پسغر ديته خايبين خاسران ليس لك من الامر شيء ليس لك ليس سوړې ته خبر وړې ها اس هم خبر دواړه وړې په جمله باندې باندې ليس لك من الامر شيء شیئن... ولا من الامر ها من الامر خبر ده ها لكای خبر ده الا شيء من الامر اسم مؤخر ده ليس شيء من الامر لك ليس لك من الامر شيء شیئن... ان معنا داشوا چه ليس شيء شیئن... قائنا من الامر لك نشتدي يوشي شیئن... چه قائم بيد امرنا استا با اختیار کی نشتدي يوشي شیئن... چه کائنوی د امرنا ستا په اختیار کی فلا تدعو علیہم پس بدعا پہ مکوا دانے تقریر کے بدعا ہوئے بدعا پہ مکوا لغلو ان یتوب و یؤمنا شاید چه دے توبو با سیدہ کافر و ذالک لئے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الفجر علی بازہم پیغمبر علیہ السلام دا سبا مسکے قنوط نازل ہوئے اللہ محلک فلان ابن فلان خدا فلانے د فلانی زوی تباہ لو مالک فلان ابني فلان نو الله تعالی ورته جبريل لو لیک ليس لك من الامر شيء په دوا په مکوه کداي کافر له خدای توفيق ورکیو ایمان راړي نو ستاد وا او الله قضا به يو برسر زيد راضيقه تبسک نبی رسول الله بسکا بسکر بیا قنوت نازله او يتوب عليهم دلته مقدر کا زکه او خو تریديدي دي او تر نواري و دایريږي په ميزه دو شخو کې دایري کوم ځای په ميزه دو شخو کې فَإِمَّا أن ي لکهون یا بعضله تالا دوی حالاک او يت بالم او يوهف توم للإمار يابد تو في ق کې د ما لف ایمان لپاره او ی غذ به یا ب با اخیرات کې پاین دا مشرکان دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و بخنک یا چاده چخو خیشی و یغضب من یشاء غذاب کی یا چاده چخو خیشی و الله غفور رحیم یا ایه اللذین امنوا ندایت دی و نو سالمول پوری ترغیب ده په انفاق باندې چې مال د خدای لاره کې خرج کوي او ناواکه یا غسو چکه از زیاد مال لپاره هغه د سود معاملخ پله کړی مال زیاتې په سود خورای باندې او ورپسې الله تعالی یې ور کوي د عذاب نه چې مال خرج کوي الله لپاره نو جنت تبزای او چې مال ور کوي سود خورای لپاره دوزخ تبزای یې ور کوي د عذاب نه او بشارت ور کوي په جنت باندې نو یې فاده لري وکړه چې پیا ته بار د صرف الاموال انسانان دو فریق یو آل جنت بل اهلنا نو بیا د دواړو فری غو ک کوې ورېین انفی خوونهلی جنت اوپسې قد خلت من قبل دا تخویف ته دنیا وي چې وړاندې او متتونونه ګورې تیب د پی غمبر باې حال کړي دي ولا تهو تعلق تهو تعلقې د کې تال سره او دله ما تو پک را الله دپاره او ولا یحاً نهنه د تعلق د انفاق سره. یا اؤلذین آمنو مؤمنانو لا تاکولور ربا لا تاکولور ربا مخریتا سود سود ازراف مزعف سود در سود نو دا بیان د واقع ده مفوی مخالف متبر مده بیان د واقع ده چې دا غي سودی کاروار سود در سود نو دا ازراف مزعف سود دا دې ته وای چې راسول مال ورکه سن روپای چې دې باندې با سالانه کې 100 روپے سود کال باد کری اداک لکھا کینی سرمایيش و 110 روپے مزدے باندې او بل کال لسود را کې 11 روپے صحیح سو نو کدننه کړی را 110 د جمع 11 121 شو نو دې باندې بقال لا بیا را کې سود 12 روپے د سرمایې سره او د سود شر په بروخه دي د تا اضافه محاسبه وایخا واتقوا الله يا ريكي اذا الله تعالى نا لغن لكم تفلحون دې دې پاره تا کامیاب شي واتقوا النار التي يا ريكي دو راغنا او غدت چې تیار سوی پاره د کافرانو اي تا واتقيدا الله او رسول دې دې پاره تا سبحان رحم وکړي شي وسارعوا مندي و ايلا مغفرتين بخنه تا درب وجنته الجنته غرذ والسماوات شبلن والدغ اسمان عظمه قد بالنسبه الى نظركم بالنسبه رستاسو نظرته سدي تشري لوالي تذكيره كان اسمان ماكن لويسيره ده نظر كبل نشدا نوطم انا ولي كمانه جدا وسعه جدا لغرد تن اوعدت للمتقين اتيار شوي دولي شوي اوعدت دول شوه دالمتقین د دا نیکان لپاره الزینا غنېکان چې خرج کړي مالونه خپل فسرای پره حد کی و زرای په مصیبت کې ول کازمین الغیظ وقابزین الغضب او ارکسان چې په غصه باندې کنټرول ساتي نو نفس قوت غضبی په انسان کې موجوده دل د کمال له قوت غضبی اصول کوم تاسو ذکر کړو چې نفس قوت غضبی دا دو کمال خدا غصې مصرف به بجنه چې کوم ځای به زه غوسه کېږم د غوسې ځای به ځای صرف کول ناروا ديخه به ځای صرف کول ناروا دي ولکاظمین الغيظا والغافین عن الناس عفكم خلکنا الله تعالی محبت سات موسنان صلا والذین کسان زافادو فایشه شکلو کید یو قبیح کار اعوذ بالامان فساميا ذاتيو کی دانو بانه په ګنا ذکر الله غبد الله نو, نو بندګی کی دا الله تعالی بخنو غواړې د ګناونو خپل لپاره ومن یخفرو يخفي الذنوب ولا يغفره ان شي بخله ګناونه الا الله مگر الله تعالی ولم يصر ولم يديم اذی ادامت نکی غلامه فالو پدے بدملای خپل وهم یغلمونا اولایک دغه ساه جزاوم بدلر دوی مخفرت ته جانب دربد دو دوینه جنتون تجریمن تاتل نار خالدین فی و نیم اجر العامل ابی تر اجر د عمل کول کو دی تیر شوی دی خلت مزت تیر شوی دی من قبل کوم مخره تاس و سنا سنن و اوتونونه <متنى> فسیرو فلرې او ګرځ زما کې اوګوری چې سرنګې شانجام نهمو قذبیو حذا بیانو لل الناس داقرآ کافی بیان د د انسانانو دپاره که سړی پځان سړی کوي نو بس د قرورآ باې سړی کېه الله تالاوي انسان کځان انسان کوي نو بس دا قرآ د انسان یت دپاره کافی دخه. حذا بیانو ل الناس. بس دا قرآ بیانو بیان شافی د انسانانو د انسان یت دپاره. چې حذا بیانو ل للناس ذکریک چې مبدا فائدې کی صفایده کی مبدا فائدې کی چې بس دا بیان کافی در انسانیت لپاره خدای وای دغه بیان کافی در انسانیت لپاره ک انسان جوړیږي دا خبره نه کافی دی واه دانې دایته او موعذت اواز دے للمتقین د نه کانو لپاره ولا تینو ولا تجبنو بوزدل کېږي ما ولا تازنو فکر مل کېږي ما وانتم اتاسو بغالب یه ان کنتم مومنین فشرد ده کتاسو مومنان یه انو ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یه نو براور تولی کئی یو مفصل اعتراض کرده چه فمالنا نغلبو اليوم ولا نغلبو خدایو وی کتاسو مومنان یه انو سبای غالب بھائی انو اغاو وی چرتا چه مسلمان دنو وائل ڈا بول خوری اغلتا سربیا والا دی کشمیر والا یغلتا فلسطین والا علته سومالی ولا په یو بل ران خطی ال پلفاین ول دی برما ول د افغانستان ول په یو بل راله جیدلی دی هغه زای تاجکستان کې یو غوبر مسلمان دي وانتم لا لاو نا ان کنتم مومنی داغه خپل جواب ورکای و اما غلبۃ کفار الزماننا فلزوف ایماننا وکثرۃ عصیاننا و اما غلبۃ کفار الزماننا فلزوف ایماننا وکثرۃ عصیاننا نه فرمانه زیاتی دی ایمان مو کمزور ہے خدای مو کافر باندې ډبې ښا دا تکوینی مساله ده دا سره تکوینی مساله ده او ستراز واری دی چې کافر خو بیا کافر دې ما خو بیام کلمہ ویل نو کافر د خدای د دا پاره داسې لکه پردیس وړې کافر د خدای لپاره دا داسې او دا مسلمان چې کلمہ ویل ده د الله د دا پاره داسې لکه دیو سړي د پاره خپل زویې نو پردې الکو جرمونه کې یو هیروئین کې وکړ نو چا په نه کوي کوي خوده صریح پلځویې جزویې همني نارښتې و سره مونږ کټې او د دې جوارګرشي نو پلاړې دبې ذلیلکایې تاڼه کې ورکای ریپورت پہ کای الله تعالی جن کافر پلار د مسلمان دبې ورته کردار د برابر کا ته زما خپل کافر خوده د خرجې زپاغه باندې سکو دا ورته الله تعالی وې چې خوده ر خرجې زپاغه خو زما خپل قوتي چې کلمه د ویل چې اله الا الله محمد رسول ورته کردار د سلوکا لکه صریح پل زوی تا وای الکه پلانه بگرځي او په خرو سوريږي زاغه ما که تمه بلد په دې کردار لیدي پانش کومه صریح پل زوی تا وای وک دې زوی په اترادو که چې هغه هم سوريږي نه دې ورته سوريږي دغه نه دا خپل کنه ايوا او دوی مونږه جواب ورکو ان كونتم مؤمنين چې چې ذکر شي مطلق صرفه کې کامل تا او کامل مؤمن به دي تا وای چې راسخوي عقیده راسخ او فن برابر وي فن حرب هاي برابر وي زه کامیابی يا په جنگ کې په دوه سنو راضي یو خپل نظریه سره خلوص په نظریه سره خلوص فن, فن دليله کمال صاحب فن مقام مرگ وایي هغه خلوص نه یعنی کم کار چم کې کو مخلص کی کمونیست نو کمونیست کوم منافقت نه کېږي نه غل او بيدغر کوي او کپټالیسټ ناغې نظان سره منفقت نه کې نیغې لو بیله غررک کې او کهنیشن ل ناغې سره منافت نه کېګشنزم لو بیله غر ک کې او که مسلمانې نو اسلام سره منافت نه کې نظام لو بی غر ک کې هلته به نظام له بی غر کې دل دلته نظان بیله نظام خو باخې وي دلته بهځانله بیله غر ک نینکته ممننی نه کاملین که تاسو ممنان کاملانې او د کامل پیژګری به داوي. چا عقیده راسخې او فن حرب برابر وي او عقیده عظمت لري شوې غواځوي خود کې عقیده رسوله په خپل ځای راسخه کا عقیده کې څه نقصان نه غلو اسنه صحابه څنګه بدر کې مسلمانانو و درنګي او خود مسلمانانو خو بدر کې فهم حرب برابر او دلته فن حرب ناقصو ښه اله فن حرب برابر چې کوم منسوب دی رسول پاک کړو هغه منسوب هم په ځای وا او دلته د یو څنګه سره را کوڅ فانی حرب برابر نو فانی حرب با یو سنگر نراکوس شو بز دا نتیجه داو چیا فتح پا شکست بانی بدلشو ایم سسکن قرخن کراسی دل تاز تا قرخن حزیمتن فیو خود شکست پو خود که فقد مسل قوم رسی دل و کافران تا قرخن شکست مثلو پا مثل ده فی البدر پا بدر کی و تلک لیامو ادا حوادث و انقلابات نو دا ویلوه الاو راالو دا بيننا سي پمرد خلکو کې فيوم لكم ويوم لهم كلا ذا ذينبري او كلا د بابا كلا ذا ذينبري هکنه د بابا دګه ابو سفيان ابن حرب رضي الله تعالی انه قیصر روم ته موي چې زمونږه لږه مې اس کې جنگونه کې خو الحرب بيننا وبينه سجالون ف يوم لنا كلا زمون بو قر اوزي كلا د بو قر نو قیصر وي قیصر په پیغمبران سمره چې راغلی همدغه کیفیت نه دوچار دیخه چې کله دوی غالب دي کله په دشمن غالب دی وتلک الیا منداو لوه دا حادثه اړه اړه مونږ دیل را پمیز د خلکو کې ول یعلم الله ول یعلم الله و زا یدد الله لیمیز الله چې Juda کی الله تعالی که سانشي ایمان راول دي و کې شهدا ماهرین د جنگ ا تاسو کی تاسکه نو دا اصل خبره ده جوړ کی تاسکه ماهرین به جنگ نه په فوج کې یو جانب ته جرمیل دا شمار کیږي چې د فلانه سنگر غټل ده فلانه سنگر غټل ده نو بل طرف ته په فلاني سنگر د شکست کولیو نو تد هغه نه عبرت اغستره درال کوالیفیکیشن ميخا دا هغه کوالیفیکیشن خو دای وای شي کس مده په لر دغه چې جنگ ماهر شي چې سره کامیابی کمز او ناکامي کمز اور توڑی کوي بیا بوای چې دا سمانه وای د تخلمن کوم شوادہ دا صدری خبری دا د صدری خبری په ستورو کې نشته و يتخذ اج جوړ کی تاسو کې شهدا ماهرین بجاو د جنگ ماهر د اوازه کامیابی بو سره نه جوړیږي سره جوړیږي شیکاستونو سره جوړیږي ښه شیکاستونو سره سره ماهر شي دا منسوبه مناکه سوا دا منسوبه ناکه سوا کامیابی بنشوا م بیا زده منسوبه بل لاخته لای والله الله تعال لا يحبّ الظالمين بت نه ساده زواالمانو سررا و مخص الله وبقي الله چې باقی پردي الله تعالکەسان آمنو چې معې راړدي يم حقل کاافين يهلك او حالlaki کاافراننو لا اوبل ما وو مص الله چې تمز کله تعالالومز چې تمز کله تعال دمومننانو نغ غي باقی پریدي و يا محقل كافرين كمؤول په معنا د يوبقي نه کې يو محصا نبيو يوبقي او تر مقدره باسي فيوبقيهم غي باقی پریدي اهلاكي كافران ام حسبتم ان تدخل الجنه دا ام حسبتم تر مؤجلا pore د هولکې د زواجردي مؤمنانو ته اپدميس کې او مې يره ثواب د دنيا ترغيب عل القتال او بيان د دې چ پیغمبرانو سره ام jihad کې بل عملګری شهیدان شیو خو غی نه میدان پر خوده او دین پر خوده خو نه میدان پر خوده او دین پر خوده ځکه چې اصل شکست هغه میدان پر خوده لې اصل شکست میدان پر خوده لې او کسره بیا مقابله تزان تي آري بیا دا شکست نه لې تبیا شکست نه لې اوس دموږه جمعیت علماء مون سره غونپي سي انرا سره اسبابي انرا سره غونډګانی انلا سره بدمارشانی چې خلک ته وېرو سېښوا الیکشن توډریګو فېليګو الیکشن توډریګو افېليګو ځم مالګرو تال تربيت ور کوم وان فېل کېدل 100% یقیني غني او کاميابي احتمالي غني نو بیا په درباله چلني په درباله ان زه الیکشن ته ولاړم ځم مالګرو دې وو پاس کې او ما وې زب 100% داون چې زه فېليګم سېښوا نو چې کله نتیجه وته او زه پهل شمېلک نو ملګری مې ټول خپو زه خوشاله مې راځي لوپخه کوځړیا څه دغه پکاره ته نو زلم په اسوا بیت اره مسار وختي نو ملګری اټول داس زړه ناست نو مې راغونځي چې لوپخه کو راغونځي چې لوپخه کو تا سپره مخته صحیح شو نو اره وی بیا بس تلکو نو مې بیا و درې نه اوس میدان خو نه پریدو کنه میدان اسره شکه خداره چې ته میدان پریدي میدان به نه پریدي بس میدان کې وولاله گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں پورا منطبق دے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ما شمچے خلپوں سے کئی اگر نو گرزی گی جو پاس بانی سورلی کئی نواز ناغا گرزی گی صحیح نو مونگا اور تے ہیں شاہ سوار ہی بکو مونگا صحیح بکن مولانا غلام غوث سیب رحمه اللہ یو ذا الفیرس انو بیاو لار مو انا غلام قس ابراہیم تعالی ورته ہار جاتا ہوں ہار نہیں جاتا ہار جاتا ہوں ہار نہیں جاتا وہ ہارنا یہ کوئی نقص نہیں میدان چھوڑ کر بات جانا بہت بڑا غار ہے صحیح نو میدان بن پری دی انو انو ویولی میدان پری د انسان د نظام خبری کوي نیشنسلیزم دا چا نظام دی د انسان فکر دی سوشلیزم د انسان نظام دی کیپټالیزم دین سیکولریزم د انسان نوخلک د انسان د نظام خبره نه پرید نو موږ دوره بوزدلې چې خدای نظام خبره وپرید ته یک یو وای بس وای زبره الله د نظام خبره کو د خدای بنده به رايي وځم نو چې استاد سره بلګړکین زتا سره څوکو صحیح شو نو به زبره الله د نظام خبره کوم یکه واجبه حکومت بین نبی صلی الله علیه وسلم اغلط غزوه خنین, خنین دولو زره او مقابله کې سلوور زره کفارو الله <سؤال> تعالی و يوم حنين اذا جبتكم كثرتكم د حنين جنگ ل چ صحابه لاله او کافران فلور دره و د دوله وسړيه بدر کې موږ درې سو و دای زرون داسیم زغلولي دړي داس داسیم زغلولي چې دړي ختي نو د خپل مقرب لګه خبره کوم سه ته بدخګاري چې ته سب سفبريت الله سوینه خدای و ښا دړي ختي الله و ښا دړي ختي تاسو زغلولي دړي ختي نو بس مړه داسې وډا بول پغزوي هونين کې کنا وسالوردل کافدانوی دیوډ اټول میدان پر خودغه نبی علی صلواۃ وسلام سره صل دوله صحابه پاتیو سوره دوله زرک ور سره دوله پاتیو او یو هغه کې د نبی علی سلام خپل ترز یو ابو سفیان ابن الحارث دا مشهور ابو سفیان نه ابو سفیان ابن حرب دا یاستیکلا ابو داوود کې سواللش وکانا ابو سفیان اخزن بختام ناقته او بختام بغلته چې ختام اغنیوله نو یو ابو صفیان قد آمنا عام الفتح وما كان يوم حنين فكيفا خذا خطام بغلت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بسلتا بیاسر لئے گھڑوڑی چی خدا یا حسد دی ابو صفیان نصج وڑکا بس یو آسان بس صرف یو کرخا جواب دی چو جو اما ابو صفیان هذا فکان ابن عمی رسول الله وکان ابو حارث ابن عبد المطلب فکان هذا ابو صفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب نا غدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخچری بڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخطر مبارک وانی سور انده کافران په ټوله را پوند شو صحیح شو نو کله بادر بادر بدر کې خو خلک په را پوند نو کله خبره پرې دی ورتا موقف ور تفریدی کنه پرې دی ها موقف ور تفریدی ال دوارو جهان سردار تنه تنها بس یہی پر څنګه را پوند شو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبره کې ګوره بدلوند نه راځي ملګری بمینی میدان کې خو خبره به آږي چې دوله زره موجودیږي کې انن نبیو لا قزب. داوایه ما غره چې زه پیغمبر يم ستاسو جگړه خو ما سره په دې پیغمبرای ده دا. نو داوایه ما ما غره انا نبیو لا کزو اكمټرا سره ګورای نو انا ابن عبدالمطلب ګور پیغمبر علی السلام کوم کړه دا څه کول خا اكمټرا سره ګورای نو انا ابن عبدالمطلب ته به د چا نیکزوې خو زه خوند اوړو کې سړي مسېم عبدالمطلب نو سیم تاسو ټولو سردار او ورته انا لا دا آن د سړی کار ده چې میدان کې اوازې پاتې شي او ټول کلي ته وای صہیب بس تمټه وو نه به خلک به فر جنگ نکي صحيب اوس خلک لوي نه نه دي همټه وو غرته وو ادا جرتمند سره کول شي سو کول شي جرتمند نو بس جرأت ځان کې پیدا کوي اجه کل دنکار کوئی نه جرتمند وي بوزدله سننه نن دنکار کې دنیا دیس سي نه نه ادھر کې رہے نه اوندر کې رہے نه خدا هي ملا اور نو وسا نو دزر حالات سره کمپرمايز وکول سکول کې ماسترز حالات سره دزر کمپرمايز وکي وی لاړو جی مولاي صاحب زسکله ماستر شنو خغه برا زسکله دي ماستر شالته سره خیر کار وکي خوشاله منصور شیخ سیبی او محمود سیب دی الله تعالی خوشاله ساتي مفتی سیب تبا محمود سیبی او محمود سیب دی الله تعالی خوشاله ساتي انوې دا مولایانه پوسرکاری مندرسه کوه لګول او ساده سره سکلون ته مدرسې وې انوې دا دادا مولایانه پوسرکاری مندرسه کوه لګ او د بهاره به خي ادب دینيات خي ا دیو د قران تجوید خي انو د محمود سیبولا ګولخه نو بولیان ټول دا وی محمود سیبولا ګول بیا به تکرار دا وی ټول محمود سیبولا ګول انو وی د دې د پاره ولګول چې الکانو تبدین خي او استادانو تب نو خر در کانې نمک رفت نمک شو دو خرو د مالګي غر کې نو مالګي ته جوړش وا خرو د مالګي غر کې مړشنو انو مالګته جوړ شو انو دې چې لاړو ا سرکاري مندرسه تلال انو د اغې د ماحول اثر په شنو ګیره وته لانډ کړه ا ک ا ک میڅ ورتا انگریز یک کمیڅ ورتا انگریز یک ا ا اویا ا را را د ریشو شروع کړل وی سيګريټ ته وی چورټ وی وی ا شروع کړل خر درکان نمک رفت دته ولې د نورنګ ځان باندې اخپل رنگ پا دوی ور غالب که نسنگا شو مسئله ام حسب تمن تدخل الجنلتا ام حسب تمن تدخل الجنلتا ولم ما یالم اللہ اللذین جاہ دوم الکم دان زواجر دی مومنانو تا رتنی ورطا ورکی چه تاسو خیراتی با جنت تزای دانسی ورطا اللہ تعالی وی خیراتی با جنت تا دانسن ماما دا چې ورته ماما کور د خیراتي بسای دا چې ورته الله تعالی وي هم حسبتم ان تدخلوا الجنه استاذ دا کوم خیراتي بده جنت نه اول به خوید زان وخی نوستو بیا خوید کار وخی اول به خوید زان وخی ان نوستو بیا خوید کارو ان وې داخلك د دا جنت لپاره غو مناسب مهنت نکي زان نمړی امال نه لګي د جهاد نکي د الله ردين لپاره جاد نکیدار ارې دیندارو خلکو مرګرتیا عملاته او اجي خدای دې مونږ جنت ته بوزي مونږه بوزي ورته کنه جوړ کړې نور چارې پاره کومتابه بوزي ورته ما الله تعالی وځدا دا مسلمان ماما کور دې خیراتي به ځای ورته هم خاصه تو من تدخل تا تاسو باندې به امتحان کیږي او تای دې آل ته موجوده خاصبنا سو یو تر کو یقولو آمنا وهم لا یفتن خلک بسره په دې شي د سوزانه چې مونږه جی کلمه ولې مسلمانانو ن قدم په قدم باندې بارزه امتحان کول اپار امتحان کې به کامیابیږي نو الوبیا پر خپله نو غزوه یو خد کې داولیکي نبی صلی الله علیه وسلم تدبیر وکړو چې د غرب یو کڼډو باندې 50 صحابه د حضرت عبد الله ابن جبير مشره کې ودرولیو هغه قومندانو او وي وی. وې تاسو بدل تولاړي چې دې کڼډو د غاړه مون باندې عملونش نو چې کله میدان مسلمانان وګټو او مال غنیمت راجم کو نو دوی خو د کڼډاو نه تماشا کوله چې کافرانو تښتید او مسلمانان کامیاب شو استړی دي غنیمت هم راجم کوي نو دوی د خپل قومندان ته وي وي ورزونه جي هي خستلې چې د ورسر راوند کو کنه کلاشن کول پی دیو بل لانچري دیو بل دی بلشه دی دا ورسر راوند کو استړی دي د پخیر اده وي ان عبد الله ابن جبير ورته وي نبی سلام الله عليه نه راکنه نو دوی د حالت احتیاض وکنه اس مقابله کوي څلور لوک اجتهاد وکړه سمو مقابلکه نفس دا او چې دلته یي نفس پیغمبر دا او د اجتهاد چې دا دلته یي دیده پاره چې د دې غاره عملو نشي او چونکی کافرانو ته تخته دل هغه عملي خطر پات نه ده له ازو دلته زمو ضرورت نشته دا دې نفس مقابلکه اجتهاد وکړه نو په نفس اجتهاد خو هیتاب ناراضي خو اجتهاد کله د نفس مقابلکه کې بیا هیتاب راضي ښه چې کله د نفس مقابلکه کې نو بیا هیتاب راضي زګ چې وسداه افسای خو بس تیار تیر ټوپک تور سره اعتراض ولوس به را باندې اعتراض کړو چې موږ ته ته بیا سوزانه نه میراویږي دا پته په شیکاس باندې بدلشه د موږ ته په اتحاد نو موږ ورته د اتحاد نش مقابلای کړو کرا اختیار یې سره مقابلای یعنی محل محل د اتحاد نو او دوی پکې نو سلوي کسان را کوشي وللس سره پاتش خالد ابن ولید رضی الله تعالی او مسلمان نو هغه هم شهیدان کړو ارشاد غاړه کو په زور ورسره باندې موږ گزارو نو دې لومبه و ويناله په شا ګوري چې دم گزار نه وي وتښتې دي زه گزار چې سړی په شا ولګین فورا په شانګوري لګ دا ځو کدم روان دي کینې په شا ګوري نو چر شان په غار راغله نو دای ګټله جنگ په شکاس بدل کا منډ کړو ټولو ټولو منډ کړ ان بي السلام سره سوه صحابه پاتیو سوسه پاور می سٹیډ باندې علماء وای دا نمونه بنه ظاهرويخه کم کم پاتیو زه کاغې ظاهر شو دا نور به ووځي دا پلانې فلانه تخته دي نو که دا غو سره تسخصر سر بوځي لای پیدا شند صلیب ایمان خطر لري دا صحیح شو نو جن علماء ومنه کړی دا چې په وامي به دا هغه صحابه او نمونه مفسرین ذکر کړی دي خو نه به ذکر کوي ان جوړه ده 100 ورسره پاتیو یو پاغه کې مصعب بن عمر رضی الله تعالی نو انا مصعب بن عمر هغه نبی له سلام دفاع ته ولاړو ځکه دا کافرانو په پیغمبر علی سلام راخلص شو هغه دفاع ته پیغمبر علیہ السلام باندې بکم با گزار راتو نو مصعب ابن عمر بخبل زان باندې غوستو وی تقریبا اویا گزارونه مصعب ابن عمر باندې حتا چې شو وصان اشد شبہن برسول الله پیغمبر علیہ السلام سره شکل و صورت ډیر مشابه ہو. او دی اسنه کې پیغمبر علیہ السلام ته گزار ور رسید یو غټه د نبی علیہ السلام په سر پره نو دا له اوس پنټو په سر مبارک کې خښ شو او بل غټه به حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ننګی باندې د حضور علیہ السلام په مخ مبارک مات شو او بل دا د نبی علیہ السلام خل مبارکه باندې رااله نور د ریواحيات شیطان سلام مخ دوه غاخونه دي دی د تر یو غاړه یو غاخه او بل غاړه یو غاخه ریواحيات ورته وي هغه شیطان شو ریواحيات شیطان شو او نبی رحمت الله و سلام د ډیر زیات ویني بایدو او لري زخمونه د وجه تاسو کنده غونځاو هغه تور غړې د پرېوت هغه تور غړې ا شیطان ناراو لګولای محمد قد قتل او خلقو محمد رسول الله قتل شغله نو بس صحابه ورانه منډه کو یسیواله اوس کو هه سلیمه تشوي اډو هه سلیمه تش چوس د پاره جنگی اوس بس نبی الله سلام جرمیل چې کلاوازو شي جنگی چې جرمیلو لګید یاره فوجانو لاس په کار د کای او بیا نبی الله سلام په دې جرمیل ومنو محبوبي اومو هر یو په ځان نه چاور کو ان جوړ نبی الله سلام څرده کیفیت احساس ورته نو زخمی حالت کې را پاسید او چې ویوال چې الی عباد الله الی عباد الله ما طرف ترا او د خدای بندگانو ما خو شی او د رسول یې دعو کو په ذکر کوي ور رسول یې دعو کو په پیغمبر درته در شان چې تاسو په شا قتلنه دا سه عبادت mesti وي نو د واقعا الله تعالی ذکر او د نظریاتی تعمیر کړي او داور ته خی چې شخصیت به اهمی و او نظریه شخصیت سره نمرې شخصیت اهمی د صفاتې ها کې تیر شي او نظریه شخصیت سره نمرې شخصیت لاشي او نظریه هغه جوړ دی میراث کې پاتې او نظریه څه شي او جذبه څه شي جذبه تو وی اموشن او نظریه تو وی باچارا چینگریزی روزی او ڈلوک یا ایڈیالوزی اوز دا اموشن او جذبه دیکی بنیادی جذبه دیکی بنیادی محرک وی حیوانیت او نظریه کی بنیادی محرک وی نفسی ناتقا نبی علیہ السلام و, السلام و فرمائے لکل شی انشرتون ولکل شرت فتره هر شی کې یو حیواني جسبوي او هر جسب دا زرمړيږي ختنيږي کل شی انشرتون ولکل شرت فتره کله چې حیواني جسبره بیدار شي دکل حیواني جسب په کې را بیدار شي نو مال راشي ستا ستاپه ټایګي شاملې وو ته مونږ له وخره کې مونږه جندګي جو نزورته مونږ جندې رنگ تا ته معلومه پخپلې هو ته کوټه باندې ودرو وست پاتانه نشته چاټر بور سره یې جنګ چا چاټر بور سره یې جنګ چا سره عزت راغله ده دا خلک چې دغه پاتانه بلې پاتانه د دي روبونیا دی محرک دغه اچا سره روانه راغلی چا سره روانه راغلی بس جذباتي انداز سره زور ته ملګریه موږ جذباتي ملګری نه تیارو جذباتي ملګری کاستاز له مطمئنه په خپل اجنډا پورته کال ته و لګاوه ته بیل کلمه بدل کوي هغه کیو لګاوه یبه نو تامیرو تربيت کیږي تر تامیرو ته دا زمسان له اوس خپل ذاتی مزاج ده او دا څوک چې ډیر په جذباتي انداز راشي نو د منډاو ډیر په جذباتي انداز وایي دا دو بیا منډاو ګوري کتل المفادات جنگ راشي داو بیا وګوري په نیمه لار کې به له مرګ ته پریخو دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کُل شیء ان شراتون ولکُل شراته فتره فتره نه فتره توې سپنا دوټوک ولاتی سره په معنا دې کتاب یوجنه بل له سره له کُل وژدا ائیډیالاجي د دې په لغت کې ترجمه چوغوري لغت کې انګريزي لغت کې نو د مقابل کې لیکلې فيد او یو طریقې کې بلي او د دوه ترجمه کې جده عقیده عقیده او د عقیدې ماناداده چې الفکر الذی یستقر فی الذهن اشد القرار هغه فکر چیاغه <سؤال> پزنګ کې انتهايي مضبوطي ا سره جاګزين شي دې ته بیا سوول شي عقيده ورته ویل شي او ډلچاکې ده یو شي او ډلچاکې ده بلشي اوس اسلامي د اکتاي نظر سره دغه نظریا چې متبادل داتي دي بده یوسف اتدار ان یکونا ملکن من الله دا ول الله جانب نه الکی او د دې مقابله کې جذبه منشآتا من نفس الحيوان ده بنفس الحيواني محارك ولا رس او ده چه متعلقات ده نظري متعلقات وها نزلت تدريجان او ده جذبه متعلقات مفاجآتا لی متعلقات بس فرم او درین یکونو دعوتها بالحکمہ والموغلہ دعوتها بالمعادات قدید دعوت که بدا معادات تصور که جذبه حامل سره چه سٹیج تک خیجی بس مقابل پسیبه کنزل که اصلا دشمنه تصورات بڑی و او سلو رم یتشکلو الجماع من قابلی ها الخاص قبلوکون اپا مانا خاص جو ما جوڑی شد قرار پزين کوي سي او ددي نا مکه نظريه ال جماعه بتصور الهجوم د نفس اساس بلا ډېر خلک بې اس باندې بنه پوری او په نظام قرباني ور د پاره نشي کوله ناغه نظريه د جذبې رنگ غستي نظام اياتو بیا جذبا چې د کوم شخصیت د عقیدت د وجې پیداوي او, او مقام د نظریه ته نه رسیدلی دا شخصیت ملي دوه طرفه ناکي الوقت او او نظریا دغه شخصیت دونه شخصیت مرخصه تعلق نه بیا تعلیم د دا پیغمبر دારે دا دا دا چ جذبه بره تابع ده نظریه وی نظریه بره نه تابع کی نو که جذبه نه نظریه تابع شوا تعمیر به فایده کوي جذبه ده نظریه تابع شوا او که نظریه ده جذبه تابع شوا نو تخریب به فایده کوي واقعده حدیبیه کې نبی علی السلام ده نظریه خبر او کړه یا ده پالیسی او کړه پالیسی مویده ده حکمت عملی پالیسی حکمت عملی یا طریقه کا طریق کار نبی علیہ السلام ته نظریه تایید د په اړه خپل کو چې دا موعده کو او له صحابه او جزبره بیداره شو وی جنگ کو جن. چې نبی علیہ الصلات والسلام ورته کړه اهمیت واځه ناغي جزبره نظریه مقابله کې ضیاو کړه یا له پالیسې مقابله کې ضیاو کړه دای دا غزو کې ابو سفیان نارو له وله وی افل قوم محمد محمد جو اندره صلی الله علیه وسلم هرته عمر نبی علیہ الصلات والسلام ته وجيبو جواب ولورکم نبی رسول الله مور کو جواب دا جنگ د مصر شخصي کوي زماره د فکر تعلق زما شخصیت سره وي مور کو جواب ابو سفيان مطمئن شي چې نشه توفات وي افل قوم افل قوم ابن ابي قحافه ابو بکرستا هرته عمر وی جواب ورکم مور کو ابو سفيان خوشاله شدا سیکنډ ان کمانډو ختم دي ټوایسي وایس چیف د ارمی سټاف هم نشته ندرما ولځو کو افیل قوم ابن الخطاب عمرشته او دا واخ خداسه ک عمر چیلنج ک او حضرت عمر به چیلنج ک او بیاغله ولادی دغه چیلنج ک میدان تورمن دکای نو نبی علیه الصلاه و السلام نه تپوسونک خداسه ورتو کتل نبی علیه الصلاه و السلام ته و کتل رازدار دیوبل چې زما د مزاج نه خبره او زما وایي ناسی نبی علیه السلام زاسو کتل چې په ځان ډیر زخم تی روم حضور علی السلام ورته لا ته جب جواب نه فاجی ابو سفیان خوش چې هم خود اغدری قیاده تونو اغدری وارا خوش آلش نعره و لکوله زنده بعد وی اغل و حبل اغل و حبل حبل زنده بعد. حبل لده خدایو ابو سفیان خدایو وی اغل و حبل اغل د حبل ده تصور ده خدای پزید دار نظریه توڑو خواه و دار نظریه مقابل وی نبی علی السلام از خود حضرته و مرتبه عجیب خواه اسوال جواب ورکه. عزده شخصیت د میدان نه د نظریه میدان ترغه اصل جواب ورکه وی جس جواب ورکه می ورتوي چې الله اعلی وا اجل الله اعلی وا اجل ابو سفيان بيوي ویلانه العزه ولا غزه لكم له بل جواب قدرت خو استاد قوم د یو خدای دي موږ سره وبلا ډیر دي بل برا او با صورت رخه ویلانه العزه ولا غزه لكم دا مونږه غزه خو دایش نبي عليه الصلاه والسلام ورته عمرته جواب ورکا چې اللهم مولانا ولا مولانا لكم او جبريل امين راغه مسلمانان لازم جوړ کوه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فئن مات او قتل انقلبتوا على عقبكم یا بتا څه فکر او نظر پې دی ومين انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ام حسبتم او شيطان چې کله دغه आवाज وک نو نصب نظر النص نظر دا دا اناس ابن مالک تر دے خواد. دی او دیر خواد نظریاتی جواب ورکو. وی انکانا محمد قد قتل فرب محمد حیون لا یموت. که محمد شید شیوی نو شیوی بھائی خو رب محمد رسول الله دے نمری گی. او مون هغه اگر دا پار جنگ کو. ام حسب تمہ اصداس و گمان دا د داخلی به بی جنت دا ولم ما لم اللہ ولم لما اپمانا دا لم. ولم يميز الله نبي جدا کړی الله تعالی کسا چې جهاد کړې د تاسو نه و یا لم الصابرين ان به جدا کړی الصابتين في الحرب ثابت قدم په جنگ کې ولقد كنتم ویتاس مخکړه زینا تمنون الموت تمنون الجهاد الله تعالی زجرونه ورته ور کوي چې جنت بخیراتی داخليږي نه دا امتحان بدر راځي وال بقله خریه وا او دوین خدای ورته دوین زجر ډیر جيب ور دا دمر ستر په اور وګณา تاسو خپل اس په بريت لاس نو چې کاڅه بیا جره د شنو بیا bale مکه سره دا شو کوله کبا دل کې چې مو کړو الله تعالی ورته وای ولقد کنتم تمنون الموت او وای تاسو چې ارزو ملل الجهاد به جهاد ولقد کنتم تمنون الموت اقول دي جهاد ته موت وي دا د خوید غسين ته ها دا دغه مرکو ته ځل په خپل دا څه خبر الکه انسان چې انسان ته وکي چې تا سړی او پرونه مرګ راغلا په کار تا زه jihad ذکر کړم ولقد کنتم تمنو نالموت وې تاسو چې ارزو ملل د jihad من قبل انتلقو مقدم ملاقات نه دی سره فقلتم يا ليت لنا يوم مثل يوم بدر تاسو دا وې چې يا ليت لنا يوم مثل يوم بدر چې کاشه د بدر یو موقع هو بل جوړش پهقدر تووه او تاسوې د داجهاد انتونم تنظرونا تاسو قتل دي دي رسول رسول دی تا نهدي محمد ص اللهله صللم الله رسولون مګ رسول دی لا ربون معبودون د خدای معبوط خوونهدي قد خلت تیر شو د مخکې د نه رسانه ف ماتهقد شو طبغن او قوتله یا ان قلبته معله عقااب کوم ایا تاسو بو واپس کېږئ ایا تاسو بو واپس کېږئ ان دینکم او عن الجهاد یو ميدان پرې دی یا بدین پرې ا سوچ واپس شو پخ پلو زرر رسول الله تعالی تده حصے بدلبور ک اللہ تعالی شاکرین ثابت قدمه خلقلا وما كان لنفس ان, ان وما كان للنفس ان, ان دی په اختیار دی یو نفس کې ان تموتات چې مرسی دی الا باذن الله مگر په اذن دال بقضاء قضا فقزاد الله تعالی کتابا مؤجلا مكتوبا با اجلی چې رده نیټه لیکل شوی دی ومنور سوچ را د ل سووا د دنیا ورکو د تر دینا سووچ رادللی ساب د داخلت ورکو دله د کم خبريدي و کم من نبین اډې د پیغمبرانونه قاله مغو کې تاالکې په مغیت د کې ربيونه خدای خلکو کیرون ډیررو ربيون خدای خلکو او بل قرار په کې قوېله مغو شیدان شوی دی ملګرتیا له پیغمبر کې رب یونا خدای خلق ربانیونه رب اصل در رب یونا ربانی اعلان ته شی خلاف القياس رب یونا فما وانو ما جبنو ندی بوزدله شي لما صوابم في سبيل الله دوه وجه د تکلیف نه چرسیدل دوی ته پلار د الله کې انې کمزوري ښکار کړې داوه مستکانو انص السویدی وما تکاسلوا انص السویدی والله يحب الصابرين الله تعالى ومبسات الثابت قدمه خلق كسرا وما كان قولهم قول د غير بيونو الا قالوا ما قدات وي بي وربسمونغ اغفر لنا ذنوبنا وبخممتكوا تاه زمونغا واسرافنا تقصير زمونغا في امرنا في حربنا پوځنګ زمونږه واسب تقدامنا مضبوطی کې خپي زمونږه امدادو کې زمونږه مقابله له قوم کافرانو کې فحاته ومل الله ورکر دوی تعالی تعالی ثواب د دنیا بهتر ثواب د اخرت الله تعالی مو ابصات محسنو صلا يا ايها الذين آمنو دا ذکر د دې چې کافران په حق مګني تاسو وای موږ چې کس زکو او خورو يا منافقان درته وي چې کس مزکو چې تاسو په باطل ا کافران په حق دی نو کړه سړي په خپل نظریه باندې دور عقیده هم, عقید هم نی جوړه چې په خپل نظریه باندې دومره عقیده هم نی یاره جز الیکشن کې فیشن لکه دا دین چې خشې نه ده سړي لکه دا دین خبره چې خبره نی پریدوې نه الله تعالی وای مونافقان بتاته وای چې دا تازو جنگ ناکام زکه شوي چې دا کافران په حق دی نو تاوت د کافرانو شروع کړي الله تعالی وی دا ستاسو هزیمت د وجه د مخالفت د امر رسول نوخه د دین خبر آگا تا پریخو لیدا اجتحادا دا نس مقابلہ کیمو اجتحاد کرده یا ایوها اللزین آمنو او ممنانو ان تتویعو اللزین کفرو کتاسو اتاتو کد کافرانو یردوکم واپس بکتاسو علا آکابکم پخپوستاسو یعنی یجعلكم مرتدین مرتد بمکی فَتَنقلبوا فتصيروا بقرذ خاسرين عا طوانيان بلکی الله تعالی مولاکم ناصر سا سوده ادا الله تعالی به تر مددگارانو دے سنلقي فی قلوب الذین و بچو من پژنل کافرانو کی الرعبه هیبت بما شرکو بالله د دیو جدی شرک کړي دے الله تعالی سره شریک جوړ کړي الله تعالی سره اهشه چنه دی نظر کړي پائغی بانه الله تعالی سلطانن دلیلا ما پس دليلما ما، هز دليل،, دليل. ننقلي، ننقلي، نعقلي، نوحيي، هز كسم دليل بك نشتا، دليلما، لا عقليا ولا نقليا ولا وحيي، فده شريكان هز دليل نشتا وما وامن النار زايد ديور دي. انا كار زايد ديك مشريكان، ولقد صدقكم الله وادا، ولقد صدقكم الله عنجز الله، او پورا کړی تا سره الله تعالی وعده خپلې یز ته خصونهم باذن استقدعونهم چې کله تاسو کټکو د ویلا په زنده الله تعالی حتا تر دې پورې اذا فشلتون الله تعالی وای چې ما خو خپل وعده کې سکوتای نه کړی ابتدا د خود کې او تاسو فت همون دیوا ابتدا د خود کې ما در درس خپل ملګرتیا کړی ده تاسو کامیاب شې غنیمت مو ټولو ناکامي خو په تاسو ستاسو د وجراله چې د نس مقابله کې مو تاسو ګوښنه نه ده مزه بونې نه خو اسنبه په خپل ټیم چټیو چې سبا خو بلګې یو روجا کې بیا چټی نه روجا وای دی یو سړی ما ته ایسا کارځي دا پروژو پوینوشم ما څنګه چې پښمنی و دې شنو ما دې را پاسم پښمنی و چې و دې نه بس ما دې ګر را پاسم شپې بیا وټورش په تاش شپې وټورش په تاسوګو مې روجام د ستارو جده نبي الله عليه وسلم فرمایل له سموم الا ترک الاکل چې دا سړی روجا ما صرف ډوډۍ نه دا کول او بین مسجد نرم ما چې پښمانه و دښمنه سارمو زدهونکه اما سپخین زدهونکه هچ ماځي ګر نه پاسه نه مه ماته پته چا دینه کړه ځکه بیا سړی بازار ته زیرو جمعته ده اما خامس سړی د افطاری په چکر کې نه ما خامه مس په افطاری ګډ ورسی او ما تراوی او د ماخاتن مس سړی دوم رډر خوراک کړي چې قابو نه کیغه بیا خو ار بیا ماخاتن نه نه آ قائم مقام تهجدو دا سمسره ده نو تاسو خبر اچی روجو وای دیتا چې سره په پاکستان وکړی ښه روجو وای دیتا اوس بلګلک ثواب هم ګټو کنه ځکه به ثواب خبره ام ټوله وکړی اوس بلګلک ثواب ګټو ناس پېنو اوس وایو من څنګه پیر ها مولانا عبد وی نه یو پیرو نسل رږي په پرتګ کې عبد الله وی د خبر په کښالو صحیح اغه نسل رږي ترې دورا مصیبت نه جوړه یو پیر چې دورا مصیبت دی نو به مته یاد کړي خ پیران خو خلقت یایوالذین آمنو څنګه دې ایستخصون تاسو تقطعون کټکول مو دوی په قضا دا الله تر دې فشیلتم جبنتم چې تاسو بوزدله شوي وتنازتم فی الامر او جګړه مو کړی او بل صرفی امر الرسول د نس مقابلکم د مونږه کوم خبرو کو درخټه ګمان ر یقین خالي نه ښه نس کرا روان په خپل فإن نس مقابل كيف؟ في الامره وغسيتم من بعد ما آراكم عسيان موك عسيان موك نس مقابل كيف اجتحاد كول؟ دا معصيط تخف نس مقابل كيف اجتحاد كول؟ وخالفتم الرسول اجتحادا من بعد ما آراكم پس داغي الله تعالى تاسو ما تو حبونا آغا تاسو تو حبونا ما بوب گنا ووالفتخو والغنیما ملکو ما یوری دو دنیا بازر تاسنانی چرا دلر دنیا بازی آدی را دلر داخرت سمم سرفکو ما نوم سمم بیا وارو اللہ تعالی داماتو حبونا بیا وارو تاسولا اللہ تعالی غنم دده کافرانونا س سرهفه کوم بیاواړو الله تعال تاسوله اوغان هم د د کاافرانو نه هظمه کوم چېکسې در کوو ل ی ب تلی کوم دی د پاه چې امتحانو کې تاسوبان ل ل ب تلی کوم چې امتحانو کې تاسوبان ل جګل الله کوئ که نه تعلو تیګوری امتحان دا چې جګل اللا کې که نه تالو ګورې اوس جګله خوڅو تړی چې په کې پیسې جیبلله را کلاشن کوپ چی ملاوی گی، اگا عملی تا ارسوک تا کلی خواه، اگا عملی تا ارسوک تا کلی کلاشن کوپ ملاوی گی بوٹی گی، اگا نیمت کی، اگا کم دا چی سڑی ملی گی، اگا بیا خشیخ سڑی زان رست رست رستو کئی وی زمان خونن سر خوی گی، زکی پتر ورتش گریزن سخت خواه، سنگا فیس سیو، زمان دا گومان یقین ده، خواه، سمس ورفاکم انم نو اس موږ ته وی چې ګوره دا صحابه متعلق بدګمانيونه کوي ولکد عفو عنکم خدای غيته ویلې چې ماتاسته عفو کړې ده ولکد عفو عنکم خدای وی ماتاسته عفو کړې ده ماتاسته عفو کړې نکوم شي چې یو ځل په حد جاری شي ځانيبانه کې حج جاری نو بیا دا هغه ته په یا ځانيبانه قذف ته ښا یا دا هغه ته خاطوب په یا نو چې کوم ځای په یو خلاف الاولیاء باندې حفظه بارې صحابه او طلاله ما بيغيته سنثبت كل دام معصيتك يا صعبوت سنثبت كل دام معصيتك ولقد فعا لكم والله ذو فضل على العالمين اذ تزحدون اذ دا ظرف متعلق برسرفكم سر خداي تاصلو دينه والي كلا اذ تصعدون تبعدون هاربينا تصعدون ما انا تبعدون هاربينا ترسو اذا تصعدون اصعاد ده صعود الى العلوده اصعاد صعود سړی چې hebat نو نبي ورته کنده کپر نه معلومیږي دا وي چې بیرستو فزان سوز کوي چې د کندنه مټوب څنګه والی صحیح شو خو هغه وخت دا چې محرک شاته ولاري چې سړی په کنده منده نه پويږي ان موږ کابل ته افغانستان ته تلې نه پدای زای کی دغه چل جوړ شو نه په کابل کې خوړو کې جنگ پلان هله وړو کې جام بلانچ رو پراکټ او پټینک او په توپخانه باندې نو مرداسي زمونږ د پاسي او غرو آی غربانه د شیګانو پوسټ او دوی چې بلانده نيشتنه ام هغه پوسټ به نيشته ځکه چې یابې بالکل له پاسو نو زپاسه دغه سانچن پوسټ هم نه ستي او زکو یو یو تلږې دې زکو نو لامې ټول کابل سره مقابله کوئ ښه نا ها به تماشې ته ولاړو نو داسي دا د انټرکانټ د پاسه باندې نو داسي پا روډ روډ اس یو ټيلي تراو وختو نا ټیلبانه ولالو لیس پینز لیس کسا نزدیکه یو ملګری راغ او وایرلس ورسرو وایرلس ورسرو هزارو هزارو اناغرا تاسو کوی تاسو کی مونږ ورته چې مونږو میلمانیو پېچه مونږ میلمانیو نو وې چې تاسو هوټل ته ځی ځکه مونږ تاسو نه پوسټ چي را تاسو نه خطر محسوسې چې تاسو خبريالې خبر ورګي کې سکي ها خبريالې دلته ولار خبر ورکرکې که اوس د مونږ ته وای چې اوټلتهځئ او غوی ته وي چې مهماناند ضربه مکن نه زور پس بیااپ شو سه مسه ده د پو الماتته و چې ته داګوره که دا چه زمون د د مخالفو خبر د هندی چې ضربه کو ضربه خود زکو یکم یو رب د سری بیا وختې معلوبیږيکه دا خبر د هند چې ضررب کو د ور چې مهمان ضربه مکن میماندي ضربه کو ما. یاره مه مون چې د غ ځانو رامنډ کړ ل که نه رامنډه مکه هوټل ته وخت هولخت او د هوټل کیل را کې بیا د جنګ ته ماشي تهېدو نوس په تللی خو پرړغاړلو رااکوس خو بیا پهسممی شو نو مولاې ما ته مون په کومله راکوو شو ما ورته والله زه پې یم پوهه په کمم لا راړو نو دا ضربې خطر ی ساشاته که کنا هلته بیاره تصور تصورور د اصاب وخه الله تالا په س پرې مې واړ سایدونه یا تاسو په کنډو کپو په من د خی داس و ی ینی مونږه ترجمموړوطب غدونونه هاریبی نه س تو سردونونه چې کله تاسو خطی په کنډو کپو واللا تونه غله خ په شام نه کتللی چا تاړو سر مونه را تهوو پرون یلوونه تتی شو یلوونهس نهته تاولو ما نه مونږ کړی وه والله تلونه. ولا تميلونا املان منو کو اچتا ور رسول پیغمبر علیہ السلام يدعوكم اوازونه درکول تاسو لفي اخراكم دا شاته طرف تاسونا الی عباد الله فصابكم غم بالغم جازاكم اصابكم جازاكم بدلکه درکول تاسو لا غم من یو غم بغم پبدل د بلغم کې نوس یو ما خو یاده شفاء سابقو انه بدل درکتا است الله تعالی غمند حزیمت دا غم سجده حزیمت به غم به سببیه دا به سببی غم کوم الرسولا بمخالفتي زک تاسو پیغمبر خفه کړو دا غرد نس مقابله کوم اجتهاد کړو به سببی غم کوم الرسولا بمخالفتي پیغمبر د فرمان مو مخالفت کړو صحیح شو نو ورپسې بداو لګی چل کې لا تازنو علاما فاتکم ادا دیده پر مې دا اجازه درکړه لکې لا تازنو علاما فاتکم چې تاسو غم جن نشئ په دې فوضي سوی فتحه غنیمت باندې چې تاسو غم جن نشئ په دې فوضي سوی فتحه نو دا وس کمال د صحابه الله تعالی ذکر کوي ښه دا دومره لوی غنیمت او دا دومره ستره فتحه در دې نفوس نو دا یقینا غمو خو چې الله ورته احساس ورک چې پیغمبر سره سو په ایشان مغموم شوی دی نو دی اوف دا خو لا ورسدار چې را مي شوه. من قدم را دوی جریمه کړی دی چې لویا سزا پکاره وا نو سپته ولاګي دا چې صحابه دې مقام خلکو چې پیغمبر مخالفت سمر لوی جریمه غنل اخا دلته صحابه او مقام معلومي دا ورته خبره چانه لیکلي دا نقطه په کې مونږ رئیس دي ورته هولې کوي سره ایمان تازه کیږي او دوی ممانه دا به په ممانه دا الاده فَاسَابَكُمْ غَمًّا بیا اصحابا پا مانا دا اصوابا دے اصحابا پا مانا دا جازان دے فَاسَابَكُمْ پاس اُرَسُو تَعَسْتَ غَمًّا یو غَم بِغَمٍّا وَلَا غَمٍّا یو غَم دا پاس دا بلغم اے اصوابكم غموما مختلفتا اصوابكم غموما مختلفتا لکه تمارسو فلا تحزنو علامافاتکم ولاء له مختلف غمون دي د پاره را رسول کې ته مارسو چې ستا سو طبيت جوړ شي غمونو برداشت کول سره فلا تخزنوا على ما فاتكم سره چې غمون سره اشناشي یو ورته غم رسینو یو ورته سندان شویخه دی ورته نو الله تعالی وې دا متاسو نه سندان جوړو لیکه تمارسو فلا تخزنوا على ما فاتكم دا ورته مقدر راو باسه یا لیکه تم ترینو امتنان نه و که مممارسات راو باسه امتنان بډیر تمرین لکه تمترینو تم فلا تخزنو علا ما فاتکم دید پارا لکه تمارسو فلا تازنو علا ما فاتکم پا غج تاسو نا فوز سویرد فتحو د غنیمتنا ولا ما سوابکم او نا غج تاس ترسیدل دی من الحزیمت والجرح والقتل فیت ترسیدلو دو حزیمت دویم او درین او یا کسان دن شیدان شو یا دریمه مانا فاصابکم غمل بغمل ورسو تاس الله تعالی یو غم د پاسه د بلغم یا یو غم په سبب د بلغم یو غم په سبب د ن달ت برت مقدر او با سي دریم تفسير واخبرکم بذلک كله لکې لا تخزنوا على ما فاتکم خدای دا ټول تقریر ته وکه چې ګوره تاسو بیا داو کړل ادمو کړل ادمو کړل نو ټول تقریر ته وکړه دې نه پاره چې په دې خبره تاسو خفه نشئ لیکې لا تخزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم دا زجر ده په مؤمنانو او په منافقانو چې خدای تاسو ته اطمینان درک بیا ان بعد از رضا الله مطمئن کو خو منافقانو بیا یوم منافقتكم او چې لم نقتل الا نذهب نبه قتل شوی کده میدان ته نه وی تلخه نو الله تعالی پرادو چدا خبره د خدای په قضاوی علاقت له درس دا ابتلا من الله او ان الذين تولوا منكم دا بیان د دې چدا کوم کسان تختی دیلو دا تغلید د دوی شیطان کړو ان مستزلوا من شیطان او لمغفله من الله یا ولقذا فلاغنهم بیاں د دې چې د زلت شیطان ورته خدای معاف کړي سبحان السلام علیکم بیا نازل کړه او سبحان مم بادل غم میں پر د غمنا امنتن ذا امنتن اګه امن درکونکې نوغاسن پر کالی در باندې راستانو را سړي چې غم زده اخو بو کې نوغه لک پشاش الله تعالی دای باندې پر کالی راسته را و دې يغشا تايفتم ملكم يغشا يحيط جهاتكم لديخو پيو تايفد تاسو وهم المؤمنون مؤمنان د سليمان خلک جو د باندې خدای پر کال و اوسه چې دا غمل ختم شي وت اخرى ابله دلوا منافقه قد امتم انفسهم قد امتم انفسهم اهم يهمه اهتماما چې مه موم کړه محموم کړه او مغموم کړه دوی لره زرونه دو دوی یا ظنوا بالله یگمانونه کول په الله تعالی باندې غیر الحق نہ حق مانو نا ظن الجاهلیه کظن الجاهلیه په شان د ګمان د جاهلیت ان منافقان وی وی خدای بود شه او دغه وخت مونږ یو بولو په تاسو ویخه یا ظنوا بالله غیر الحق ظن الجاهلیه موږ په یو ډا مونږه ودبم مارګته از مونږه ونه دا سې یي یقولون كانوا یقولون اودا منافقان چې وی حل لنا د پارا من الامر د فتح يقولون, او د غلبینه من شی استفان یقولون اودی چې وی حل من الامر د فتح د پارام صفه ده تو حال حالت تکلمخه دلالته حالت متکلم تاسو مولای کی ویل دي هر کلمه ده دلاله حالت متکلم مولای کی ویل دي کنافس او بیا مو هر کلمه دلالته ګوري یقولون اعوذ يچه وی حلنا من, الامر من شے زمون د پاره چرتہ کامیابی زمون قسمت کیومشتا داسې وي خدای ته اجر خو حلنا زمون قسمت کیوم لا کامیابی او چرته نووال بخرو داسې قل تو او او ان الامر اختیار تول دا الله تعالی دے یخفون پټو دی پزونو خپلو کې ما اشیلا یوبدون الکا چې نه ظاہر او تا یقورونا ویلو کانل من الامر شیون ک چرې وې زموږه پارا من الامر د کامیابین شیون سشی نو ما قتلنا ها او نانو د بی بنو قتل شویخه دا مو قتل شوی مون دې نو تو توای له کو نتم فی بیوتکم کتا سو وی په کورونه کوم ان وی وتی لبرذ الذین لخرج نو خام خاب وتلیو آ کسان کتب علیم القتل چ به قتلهم چ فیصله شو په قتل دوی باندې خرجو جبرم من الله دا به خدای په اجبار راوتل هی پات کې شو ال امز واجرهم ال امسوارعهم هغه زاید پر وروته وليبتلي الله ما في صدوركم لذيت مقدره باسي چه فعل ذلك لمصالح جامعه خدای دا کار تا سره وک د ډیرو مسلاتونو لپاره وليبتليا فعل ذلك لمصالح جامعه وليبتليا وليبتلي الله ليميز كي جداكي الله تعالى ظاهر كي الله تعالی چې بوزنسته شو کې دي منل کفر ولیمحص ما فی قلوبکم التمیز را ولیدا شه چې پزونوس دا شو کې دی الله تعالی عالم دی بذات الصدور نو چماله پیسی را کړی ما وی تاسو لو پزو صابون وانه انده تاسو صابون پروت نو بس دا قرئشتو البته ولاری یو یو ښه خلقه یو طالب دی یو طالب بس یو چې ښه حق دی نو بس یو طالب ادم وای زماده ملګری راکا ځکه بیا پکې ا دې پکې ګډوډیږي صحیح شو اږي کمه ګریشته نه دی وادي اږي کمه نشتم دغه یو پوتيو بیا والي دا نوې چې انشته بیا دغه غرګه لکه دې کې د غړوډي لکه بیا غړوډي نو دا څنګه چې طالب خیانت کوي طالب خیانت نه کوي خود نه به کار غړوډ شي اس بنشي چاته بو سوک به کریافي سوک به درياب شي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى صحابه ال ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وذكرنا تلاوته انا و انا فله خير الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی و صلیم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی, و صلی, و صلی, و صلی, و صلی و علیه اپرند غزائفہ اصابکم غم من بغم من سو دری یو یو مسکر یو تفسیر مولا سکلو با سبب بیا دا فجاعاکم غم الحزیمه بسبب غمکم الرسول صحیح شو اودم تفسیر مولا سکلو چې اصابہ په معنا ده په معنا ده ہا په معنا ده اصوابد غممن غلا غم فاصوابکم غممن لکے لا ت... لکے تمترینو یا لکے تمارسو فلا تخزنو ایو بل تفسیر پا کریچ دا کلمہ دا لا زائدہ دا لکے دا دا دا زائد دا. لکے دا کلمہ لا دا فاسوابکم غم من بغم من لکے تخزنو علا ما فاتکو فلا تخزنو مثل ما فعلتو فلا تفعلو مثل ما فعلتو خدا ایدر باندام اسیبتو نا ذکر آوستر چی غم جن شیپ دے فوت شوی فتحہ آپ دې فرصت وی غنیمت منئ چې بیا داسې کارونه کوي لا پکې زاید را ان الذين تولوا ملككم اغكسان تولوا ملككم اغرزوا وفروا چې تختې دلته تاسو نه یوه مې په روزبان التقى الجمغان التقى العسكران چې ملاقات شوه د دواله لشکري اِنَّ مَسْتَ ظَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ خَبَرَدَادَا اَ ظَلَّهُمْ خوئی اولی و دویل شیطان بی ما کسبو پا باز پا سبب دا بازی عمل بی سببیه دا پا سبب دا بازی کسب دوی و هو مخالفت الرسول اجتحادا شیا مخالفت دا رسول اجتحادا وَلَقَدَا فَاللَّا وَغَنْهُمْ تَاكِقْسَرَا فَكْرِ دَا اللَّهَ تَعْلَا دُوِي ت فلا يؤاخذون به في الاخره فلا يؤاخذون به في الاخره اخرت کې په دې د موخزه نشته لئنهم لم يريدوا مخالفته دي خدا کار په اراده مخالفت نو کړي په اراده مخالفت نو کړي و اسيب بما اسيب في الدنيا د دنیا کې ورته کم تکلیف چې ور رسید وكانا من نتائج عملهم دا نه تایجو د عمل د دو دوی سخو تکوینا ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا دا اوس خطاب د مؤمنانو ته او زجر د منافقانو ته اغه منافقان چې غوي وی چې کدا اهل احد زمون پشان د لارې نه راواپس شيوي جنګله نه وته نن وبمړشوي نا الله تعالی جواب ورکړي چې شهادت په سبيل الله خو سبب د مغفرت دی اوس نبي علي تا تعالی تعالی وای چې دوی خدا خبره کوي خو ته ورسره نرمی کوه دوی دا خبره کوي خو ته ورسره نرمی کوه ستا په سخټه چرته په کفر کلت نشي دا سې الله تعالی رسول پاک دی سختی ور ورسره مکو ستا په سخټه چرته پکفر کلک نشی د هدایت دروازه وبند کی او برحمتن من الله لن تلحو یا ای الذین امنو مومنان مکی گئے کلذینا پشان دا کسانو کفرو نافقو چه منافقت کړی دی وقالو لاخوانهم او دی لخوانهم فی حق اخوانهم په حق درنو قبول کې ز زربو سافرو چه کله دوی سفر کو او کانو غزن مجاہدین ایعاو دوی مجاہدان سیوی دائی مقوله دا لو قالو عندنا کچریوی دوی منصر فی دارهم ما ماتون ماتو نبو امرشوی وما قتلو نبو قتل شوی لیجعل الله ذالکا لام لیلعاقبت لام لیلعاقبت فعل بی اخوانهم ما فعل تا دی دا اخوانو صلی دا کونو ما ملچو دا اوشو صد پارا ليجعل الله ذلك عقبته داري چ ګرځېدې لا الله تعالی حسرت سبب د حسرت په قلوبې پزرو د دوی کې الله تعالی ژوند کول کېمړ کول کې الله تعالی پاجتا سو ملک ویل دونکې دې اکه تاسو قتل شوي په لار ده الله تعالی کې او متم يا امړ شوي قتلتم جهادن او متم تبعن قتلتم جهادن او متم تبعن انې फादर دې خبره وکړه چې خارج په سبیل الله کپ طابعي مرګ باندې مرشي نو مرګ یې د شهادت دی دا دلته نو مساله معلومه شوخه د خدای لارکې وتون کې کپ طابعي مرګ باندې مرشي قتل نشو طبيب تبه پرالو مرشه نو حکم حکم د شهادت دی لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ خَمَخَ بَخند جانب د الله تعالی نو رحمت بهتر دې مې مাদান اجمعون داخله کې جمع کوي من اموال د دنیا د مالونو دنیا نا. ولا علم تم شوي طبعا او قتل تم جهادن لا اله الا الله تعالی ته تخشرون جمع کوله بشي د تلفظ د لا اله لا اله په داسې انداز نه دی کړی لا اله الا الله لازم کې دی د زکه چې کتابت د قران دا محفوظ دی د زمانه د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنهنا ان قران محافظه د دلیل دی بس د لا اله الا الله واخ داسې لیکل شوی بس همدا شي بلی کلی تر قیامت پورې فبما رحمت من الله ما زائدا وَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ أَبَرَّحَمَتْ دَ اللَّه تَعَالَى لِنْتَلَهُمْ لِنْتَ لهم خبر د پمانه د ان شاء لِلهم امر دي پر رحمت د الله تعالی لِلهم نرم شدويته ولو كنت فظا لكثرويت فظا سخت کلام غليظ القلب تنگ دلا لن فظول هربو ندي بتخت دي له من حولك من مجلسك او خلق ثاني تختي زکنا زکرا جی. جی تو چتوسو القلب خبر دي ډیره عجیب دي نبی عليه الصلاه والسلام قلب ډیر وسيو او د نبی عليه الصلاه والسلام طرز تکلم ډیر جازبخه شمایل کې حدیث دي شمایل کې حدیث د اورتول کی تایید کی چې نبی صلی الله علیه وسلم تناشنام المبرغه زاره اهو ها بهو چې پیغمبر علیه السلام بهو بهو کته داسه بناستو صحابه مې اس کې تناشنام حضور سره ملاقات لا نبی علیہ السلام باندې به نظر پریوت نو د حضور په چهره باندې د حضور په چهره مبارک باندې یو غزمت او حیبت وو نو حب او اغسړې بهيب زده شه خو بیرته بولاند کېږم څنګه څنګه ویزا تکلمه احبه اچ قلب نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرو کرا نه عشق بشپې چې بسړي قوم دنیا کې دغه یو دین داسې فت پکار دې فافوانهم غفوک و دویتا و استغفر لهم ابخن غوال دوید پارا و شابرهم فی الامر و شابرهم فی الامر و شابرهم فی الامر و شابرهم فی الامر نغنوانو لیکئی اهمیت شورا فی الکتاب و شریعت اسلامی شورا لہ اهمیت ور کردے او دا شورا نموراد شوراده اصحاب الرایه یا دا شورا نه مراد شورا دا مهارت الفندا فی مساله الفن شورا دا مهارت الفندا فی مساله الفن ډاکټرای دا فن مشوره و ډاکټران نبی اخلی د انجینیرنګ دا فن و شوره و کر شیخ الحدیث نه اخلی شیخ الحدیث څه پتہ نه چې شګه اوسې مټ سورګ ډول پکاري اته پتہ نشته څنګه مو دیسه نبی علی صلاتو و سلامت اهمیته معلومیږي دینه چې نبی عليه السلام تعالی تعالی امر وکاو او شاورهم او شاور صيغه د امر د باب مفاعله نه غمل په کې د جانبين نه دي معنا یې دا ده اشيرهم واستشرهم اشيرهم واستشرهم مشوره ورکوا او مشورت اخلا دورو په استفسار دوماته دا ولاله کې واستشرهم مشوره وركوا او مشورتنا اخلا شاوردا دا کړ نه حضور عليه الصلاه والسلام مشوره بسحابه ولا وركولا فيما استشاروه چهب نبی عليه السلام نکوه مشوره غوسته اگر که دغه کور امر بو او كان يستشيرهم حضور اسلام بغینه مشوري اغستي وهل كانت المشاوره واجبه على رسول الله امم السلام باندې دا ا ان يعمل بها بازي علماء ویلدی چه حضور علیہ السلام په دوی نه مشوره غستا تطجیبا لخاترهم د ویل خوشاله لور لپاره وما كان مامورا بالعمل بها حضور مامور پدې نو چه پدې مشوره عمل وکا هم زف د جمهور را د چه زن یعد هذا الامر لغوا چه حضور پدې مامور نو چه پدې مشوره عمل کوه حاصل کوټنه لوبي کولې نو به نه مشمان لوبي راغول شي جي چل لے پیغمبر علیہ السلام مشوره علی مشوره واسته زئی ټوله صفر کی زرب ور کمنډ کوي اذن یغد هذا الامر لغو پیغمبر د خدای د لغو امور نه کوي د لغو قانونا د پیغمبر شان سره لغو کار مناسب ده لهو لعب نه کوي پیغمبر نو فادر نه دی اوکرا جناب علیہ الصلوۃ والسلام مامور په دی چې مشوره والین عمل به وکړي وکانه یفعل كذلك او دلیل ده دی واقعیت او و و دا و دا و خود ده نبی علی سلام او دم شران و صحابه و رايداوا خود حده جنگ په موقع چې دفاع کو د غاصمی د دا دارالخلافه د دا مدینه منوره او جهاد د پارا میدان تنوز خو کدل تراله جنگ کو ور سره او نوجوانان او صحابه وی نجي ای دوره د مکینه راغلی دی مونږه لالکار کړي نوجوانو خو جذباتي خلک هغه وی جذبه مخاله ولا چې کوم ځای مخاله الته جنگ شروع کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه نظر واچو دا پوتوبانه زور کون کی دا عادت په اعتبار زیاتو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دا دیره دا ال ترجی ور ک ماسپخین مانزنه بعد کور نشی بار راوتو د یو زغری په ځای د یو زغری چولوی حضور د قوت او شجاعت دلیلو خود په سرو فوجي ټوپه اصلا ور ما ویزای چزو خود. ماوسیبو خود بهوخد نتیجې شوا اخو وروړي دنیا روان دي خو نبی عليه صلوات کلا صراحتا کنایتا دلالتا اشاره او سرولې کوي حضور علیہ السلام کلا صراحتا کنایتا اشاره دلالتا کلام دغه صحابو تدان دی ویلي چې ما وال خبره مون نه منلې کړي دا مصیبت بنوي در رسېدلې ځکه چې مشوره یې غستې وا مشوره واجب العمل ده او چې کله یو حزب و جماعت د چا د رائے توثیقو کې ناغه بیا د اغه رائے پاتنیغه د اغه حزب جماعت ټول رائے د ټول حزب رائےغه اجماتی فیصله ده لہذا پاغه باندې اغه ماتوب کول دا او مايو کول د جماعت ماتوب کول چې کله د اغه رائے خوغه ترغی و چې سو پورې جماعت ریکارد کوي او چې جماعت ریکارد او توثیق وکاو او امیر په دستخطو کو دا اوس فیصله ده قانون ده لہذا امیر ام بیا اشارتاو کنایتن چرتا هغه ایتدان یو چې مړخو تاسو ډیر مړنی وایي چلته میدان دنت زنو مقتل بیا ووم ال پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو مساله د مال مشور چه حضور علیہ السلام به مشاورت کو فی ما لم ينزل علیہ الوحی فيه هغه امر چې کوم کې او په وحی نو نازله او حضور علیہ السلام فرمایل المستشار مؤتمن چانه مشوره واغ استې شي د د سوا ایبرای امیمبه نو چې سره د نظر کې خخ کاری اغه راي و پېښی اور د نظر کې یو کار خخ کاری د خدای مستشیر خطا کو په یو بل لارې ورواړو اگر چې هغه په بل لارې کې خیر ده او دو لکه ورتشر متيقنو خو در نه اې داوه چې دا ماته کوم شی پټ کده کې د خیر دی اچھا کوم ورته کار وکړه دې کې نه دی نو دا, دا بیا خاين ده ځکه د تقدیر فیصله وا چستا نظر کې کوم شی شر و غاغه د پاره خیر شه استا نظر کې کوم شی خیر و غاغه کې ورته شر راسي ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مستشار سره سوای برای داغه زین کې چې کوم سوای و ده دا د مستشیر امانت ده او نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ استرشد الاکلا ترشد او الا فتندمو وو یې سړی مشوره اخلي حق ته ورسي کني بیا بنادم یې په کار کولو باندې چې چا نه مې ته ترشدوا والا فتندم مدرسه جوړه چانه پکی مشورې واخله صحیح شو خسرې چې فاضل کیږي مولا کیږي د مشورې جوړولو کې څو ډېر چانه مشورې اخليفه مدرسه جوړولو کې ہاں څو مشوره او د فاضل کیګو موتمم کیږي وا دا یو کی... مصیبت ده دا یو استرشدوا لاقلا ترشدوا والا فتندم کني بیا وا خیمانه نه پته ولاګید چې نبی صلی الله کوله حافظ ابن کثیر همدی وجوب لیکل دی. دی ابو بکر جساس مایک به عام خلکو تمونادیو کش را جمع شد وجوب لیکل دی او یو شورا خاصه لیکل شمار صحابه او. او نبی علیه الصلاه والسلام او حضرت عمر با غی تو وی با, با عمر عمر کې با عام صحابه او مشوره غستا ساته شورا ولا های کومدینی منورین په درخواست پیلیکو کی د مشورې نوم سره ریفرین او په خاص معلوماتو کې دغه په پیسو چې فورې راوغړی نه باباندونه د دې مدينه منورینه به وزه نه او وزه راځي د مشوراو راستا پرخات به وزه راځي او په پاکستان سمبینې ده ستاسو رايده دی بابک جته تنخواه baleو نور پټول رسګر دي کورم چر د پاکستان مامد نبی الا داسه ملکی چدو د دنیا کې نشته او زه د پاران نشته وله وو زابیتور التاج لا ضروی منبران بار کې فټرییا کې لګی غپنې لګی چایانس کی چایانس کی زابیتور لپاره نشته بس سپیکر دې هټه لګی کلن او بیا او بیا کلن منبرانو لیوونی موږ نور څه نکړو د سر بناسو یاله کته از دې قوم له ګلیسره په اړیکه نه مخور نو اوس چې کوم قوم نمایندګان قومي امور ته دومره سنجیدنه نه موږ قوم به ډا ورکړه وګور زابیتور نه اختیاری کینې لاس کې کنه کینې صحیح نو وزیران ندي منبران ندي بس وکي جب شپ لګي غیر اشکین یو صد یو بل سره شپ شپ لګي یو بل پر درامې ورمې کی بیازی الله تعالی زمونږ منبران څنګه دې مطلب بذا کو با دیګه ولا با ملک با دیږي حضرت عثمان د پاروم د ورنګ شورا وا اور دې ټول نه په شریکه یو نقل له اگر چې مختلف دي حاصل اداره چې په کوم کار کې وځه حسره امر د شر موجود ني نوبیا پرایدر اصول مسلمین باندې عمل لازم دي رؤوس المسلمین موږ ورته موجوده دور کې اصحاب الحل والعقد ارباب حل و عقد شو را حل و عقد استخدام مشوره و مشیر بل ته قروری به څنګه کیږي نو علماي امت د ډیر تحقیق نه بعد یو شتره سید لیږي چې دا شورا په نام د برلمن پارلیمنت د دې تشکیل بدريو طریقو باندې مشتمل دي یو د ار خلکو انتخاب وکيږي مې یو تمدو عليهم کر اوصل قبایل قبایلی جوان کې ملکانان او دویم د ار خلکو انتخاب وکيږي من توجد او صاف من چا کې چې من ان يكون عاقلا فطينا ذا راي صاحب وفهم ثاقب او دویم شرط ان يكون ناصحا للملك ولعامه الناس خیر خواب او دریم الله یکونه مغمومن بغم من شامل وهم من کامل غمونه بخلاصي لکه غمونه سړې مو فد دماغ کوي چې سړې په دغه دنیا مشکلاتو کې دوه چارې لوې فهم سړې وي و دومره دنیا مشکلات وي چې لږه زین نه برابر دي ګرای او ور کولا من غم من شامل وهم من کامل او بل شرط دا چې الله تكون له في الامر المستشار مصلحه شخصيه <سؤال> را کوم شي کې د نړۍ غستې شي هاي کې بلده شخصي مصلحت نوی اوس کدي کې د اخلی خلچو بزرګو تعالی د اوقاف او د مذهبي امور او د وزارت درکو کې د هر نک استادې کې سره ایدا دا غرض شخصي دی بزرګ ورته چې بالکل پاکستان کې دماغونه بلده مذهبي امور ماهر نه انسان ته بیا دی بزرګا سي بتوري صحیح وکړه الله تعالی وصف د مسلمانانو د ذکر کړی دي و امرهم شورا بینهم او شورا یو د غدری او امور ده چې کله د غدری امور موجودی نو خټه به قهواره امن وی امور حدیث کې ذکر دي اذا کان امراءکم خيارکم واغنیاکم صمحاءکم سماحت وې دیتا چې د ضرورت نه فاضل شیزان سره نه ساتي خلکو ته ور کوي واغنیاوکم صمحاءکم مر کوم شه بين نه کوم فظواو الرضې خیرو لکوم من بت نه وضا كان او مراوکم شراه کوم بماشايغنییاو کوم ب خللا کوم استحصالانیمر کوم الم فبت رض خیر لکوم انظ مو د دښې په دور کې ماتهستا ت خللې یاد کله د هغه وخت نظر زره حکومت مخالفه چای کی حدیث کری چې و امرکم اعلان سائکم بیا نبی علیہ السلام وکړو کوم ترشین فبطن الارض خیر لكم من بیا مر خیر د ژوند کی خیر نشته انا مرته ملګريا دا حکم د حدیث دا مرتب د پدرو په لورو باندې ردی توقف ته پدرو مورو باندې یوازې په حکومت د خزینه وړاندې ورته دو نور دي چې اذن یاو اذا کان امراوکم شراره کوم کړه خدای نه منند بدمارش بیا حکومت نه منيخه او دوی مو اغنیاو کوم بوخلا کوم که حکومت د خلینو تسلیمې ځکه نبی اسلام مزمت کړې نو د غنی استحصال تم نبی اسلام په بد نظر کتلی دي نو مې تشخصله مړ نه په د نور دو کې لاسر نه شریکې صحیح و تش د خلې با کې مړ نه هم په د نور دو کې لاسر نه شریکې چې د خلاف لګیا شو او د بدمارش حکومت خلاف لګیا شو نو ویجی تاسو پکې سمس لګته مې مونږ خدای نه سړیوم نه حکومت صحیح ته یوازې راخذنه منه مونږه لسړیوم نه منو صحیح مونږه د خط ته یوازې راخذنه نه منو کله جوړ راش نه بیا نه منو آل ته به ته باد کې وی جوړو لاړو الیکشن نو دا غو تقریمه کې څوک معنی اورېدنه غوي هغه و بایو بہنو ما چې ته دې بایو کې بہن کې چې بایو اکبري لا وادي وی چې مذکر کې لیه هی او مؤنث کې لیه شی انگریزی کے لیے زمائر دی ہی شی مذکر کے لیے ہی ہے اور مونس کے لیے شی ہے اور جو نہی نہ میں ہو نشی میں ہو مخنص اس کو کہتے ہیں چھنو اور تضمیر دو ہوا راجی کی انہو دی ہی ہے راجی کی پھر تا مخنص ہو گیا ناغویچ بائیو آپ نے جرنیلوں کی, کی حکومتیں دیکھ لی سیویلین مارسل ایڈمنسٹریٹس کی حکومتیں دیکھ لی کی حکومت دیکھ لی خواتین کی حکومت دیکھ لی یو واري زمندي جړاګانو مزوم وای کنا چې مونږه حکومت کې څو خير ده نوس دا غزا یم مسله چې واشاور فی الامر مشورې ورکا واخله غوینه فی الامر امرنا مراد معهود امر ده الذی لم ينزل عليه فيه الوحی لکه کوم شی کې وحی بهونه پیغمبر اسلامي کې مشورې خونه غوستي اوس دا ورپسې فایزا غزمتا فایزا غزمتا فتوکل علی الله کالا چت تا غزم كون توکل ک په الله تعالی باندې نو غزم سه دي فاذا وصلت ال شيء في المشوره چې کله او شی ته مشوره کې ور مشور مشوره فلانیو فلانيو وی فلانيو وی فلانيو وی فلانيو وی او تا یو جانب ترجیح ورکړه فتوکل الله بس بیا په خدای اعتماد کو واقع وانی بیا سوچ مخه وکړه ان الله تا کی سره الله تعالی محبت ساتمو توکلینو سره کمداد کیتا سره الله تعالی نشتر غالب تاسو بحانه کر سوا کی تاسو سوک دیوا ک سیمدارو کی تاسو ممبادی غیر د الله نه ممبادی غیر د الله الله فل يتوکل المؤمنون وما كان النبي المناسب ندل الشاد نبوت سراچ نبی دی وی ان يغلو اغلو لکای ودا شکوار د منافقانو لما فقدو قطيفه حمراء يوم بدرین من اموال الغنيمه غنیمت د ډیرینا یو سوري منی صدر روکو منی صدر هغه وخت علا صدر نو منافقانو بداس خلکو لزين کیا چول يا رب النبيه عليه السلام غسته کوړه به وړي اداسه لې وني زمو نه يا رب النبيه عليه السلام غسته او ايږي نه پیندلسمه صدا دا غسته کوړه به وړي او په قومي مال کې خيانت قران ولذ غلول نامه کې خدا غلول وما و ما کان لنبین ان دی مناسب دی او پیغمبر لپاره اي غلا چې دی غلول کی نه فادر دی وکړه چې پیغمبر خلاف مروت کار نه کوي خلاف شریعت خو تصور نشته خلاف مروت نه کوي خلاف شریعه غو تصور نشته غلول د خلاف شریعه دی من يغول چا چې غلوو کو را تل بکې پغا چې د غول کړيدي ملقیاممتې پر ووز د قیمت بانې فه عقبو عليه د به مغذب کو شي پهدي ثم توفا كللو نفس بیا پورور کوول شي نفسته چې دا عمل کړي د باې بزیاتې نه شي او فیت تبا اسک چې بايع کړري واله ان نبازۃ الرسول من من الله یا من توارزوان الله دا غا قید داد شه د پیغمبر راتلل دا خدای احسان دی افمانت تبارزوان الله یا سوچې دی با کړه درس مانده د الله تعالی ک من با آیات ده پشاندہ چا چ اختشوه دی بسخت په غزبانی من الله جانب دا الله تعالی نا ونسب الغلول الی النبی ان اثبات د خیانت کړه نبی علی السلام ته پیغمبر ته د ان اثبات کول خدای په قهرښت کولی و ما وا وجعنا زایدد جنم دی و بیسل مسیر نا کار مرجه دا د جهنم او هم درجات عند الله او هم درجات ادي درجي دي هم درجات ادي درجي دي اصحاب الدرجات دا اصحاب الدرجات پنځ دا الله تعالی هم په خپل حالت پریدا نو درجات مو اول کا هم اصحاب الدرجات عند الله او یا درجات په خپل حالت پریدا نو هم مو اول کا لهم درجات عند الله ا دوي په اړه درجات دي پنځ دا الله تعالی الله تعالی لیدون کرپاجتا سوامل کوي لقد من الله على المؤمنين دته لکت دماکان ل نبیین صلی چه بیسد ده پیغمبر احسان ده الله ده نو لازم و شکر تاسو بانده اشکر خوبخی ده تاسو نسبت ده خیانت ورده که ہوئی لقد من اللہ خامخاتا کک سر احسان کرده اللہ تعالی مومنانو بانده از باس فیم تعلیل ده زکا چلے گرده ده که رسولا پیغمبر عزیم و شان تنوین ده پارا تازیم ده مل انفسی من جنسیم و نوعیم ده جنس و نوعی دوینا بشریه لګلې نه الله مال وسلیکلې روح الماني کې چې بشریت د پیغمبر دا نس قرآنی نصابته انکار د دین بلا تاویل د کفر دی ښا انکار د دین بلا تاویل عقیدې ورسره لګیږي نو ټول خلک کافرانه کړي ښا انکار د دین بلا تاویل دا رسولا من الفصیم یتلو علی ما الولد یبان آیاتو د الله تعالی و یزکیهم عن الشرك یطهرهم عن پا دوی د شرکنا تعلیم و کئ دوی تر کتاب او حکمت وان کانو و انهم کانو او ودوی مخکره د الالفز ولالمبین خامخ په گمراه هیلوی کی اولم ما صوابت کوم دا تر محسنین پور زجر د منافقان وتا چدو خود هزیمت راغه شکست ودوی د مصیبت د کوم غار راغه الله تعالی وی د استاد دوه جراوی تاسیو ورت منافقانو ته وی د استاد او لما اصوابتكم مصیبت آیا کلچ رسیدلو تاو رسیدتاست مصیبت حزیمتاو قتل بئو خود قد اصوابتم مثلیها اتاس رسیدلو مثلی نددیتا ببدر فقتل منکم سبغون بئو خود وقتلتم غنم سبغینا واسرتم سبغینا ببدر استاسون اخو خود کی صرف او یا شهیدان شو اتاس بدر کې دوه نه اويام لکړیو اويامو کې ديان نه ورستي مثلیه kada swaftum misliha qultum tasu we anna haza anna ha min aina haza masibat dako mi ghal ragha anna haza min aina haza anna pasirasto ghair fele ان الله <سؤال> على كل شيء قدير وما صعبكم ما تيستلو طاستا يومه باور زمان التقل جمعان چ ملاقات شودان لشکري مدا پي زند الله تعالى ولي علم المؤمنين ادهد پارو ادهد پارو لي علم المؤمن ليميز المؤمنين چ جداكم له الذيين لافقو اجو کیا کسان چې منفقت کړدي قي لم او شودو تعالهشود منافقان ته تغاله او راضي قاتلو في سب الله کېطلو کې پلار دله تعلا في مقدمة الجش او في قل او فلم مننا او ف سره د مقا سور سر شکر مقاي. او دفا یاد دفاکې مونله في ساقا دپ سا دا دفا دفا ان راځ یا په مقدمت جش کې اوجنګږي یا قلب کې یا مهم من کې یا سره کېکه داهشي کو او دف یا ساې پ خو خو قالو نو د لاناله مکې تعله تبان کوم قالو نو لاناله مک تاان ل تبان قالو قولا ځ ووج قالوا قولا ذا وجهين ذا زوجهين كلامك ادم منافق کار دال چې دی په زو وجهين كلام کوي زو نبی صلى الله عليه فرمایل ان شر الناس عند الله يوم القيامه الذي يكون ذو وجهين يلقى هذا بوجه السلام وېدې قیامت پر اس ناکار سړی د خدای پني زو وجهين دي مونږ ورته دوه کونه ډول کې څ دې دوه کونې ډول کې دي د دې سره دای شان غيږي او د دې سره د دې شان غيږي ښه انبي رسول الله ورته ذو الوجهين وي یلقى هذا بوجه وهذا بوجه دو مخي دیسر په یو مخ ملوي او نور سر دوی تو استعمار کوي او غيته وایته وایي استعمار کوي د زو وجهين دوه کونې ډول کې انبي صلى الله عليه وسلم د دې مثال وی هو کشاتل <سؤال> غايره تعير الى هذا و الى د داس د وجهین سری مثال نبی بیا السلام اسلام یو ډیر نه ناور زننا سر ور سره ک شالهغاره د د مثال د هغه د چېغې وار را وړی وار رال را پیدا ناریت خزهه پیدا شي څو کوی ګرم شوي دا سو کوی مه شوي دا څوک کو وار را وړه دی نو بیا د اسلام وي داسې لکه بزهه چې وار راړي هیر نو بیزهه چې وار راړي نه د بل ساارويلهدممه کې دی شي زه بلکور د من کويلووا زه کوي او که چرته ونی نو کله یو چیرې پس مندکې چې تقاظا می پورا بل چيلي پس نبی صلى الله عليه وسلم منافقم دغه سبي زه نو کله دایته وجه تقاظا یې پورا کاله دایته و لګمانه اويره الهذا و الهذا کله دایته مندکې ا کله کل دایته مندکې نو دوی دا معنا دار چې نبي رسول الله د منافقن ډیر نفرت کړي د ډیر نفرت کړي ځکه ولدا سې يجب تشبيه ور کړی الله تعالی د موږ نه منافقت من خلاص کړي بس خبره وا سټهله خبره سټهله خبره کوه بس بيدغه زمام وقفته صحیح شو؟ دلیل دنیا کې مې واستپوېګا بیا به پرېدم نه دلیل دنیا کې مې تنهشه پويوله نو زه دا تنهشم کولای زه ټوله چې تاسو سره مې موضوع ټوله چې تاسو سره نه نه نه بس دیکھو ایم تاسو سره نیم، نه دیکھو ایم تاسو سره بلکل نه کلا کلا مونږ باندې اوس برغان تیغش مې وې چې تاسو سره مې وګای سره وګیو زمام خدای ته ورکی تنه ما سره نه سره تخپل مفادات او مخه کړې چې مفاد دلته نه پوره کیږي نه سره به شي معنی پوره کیږي نه بیا ما سره نه د زل وجه نه ښه قالو نو وی د ویلون علم قتال الا تباناکم کچری مونږه په جنگ پوي دې نو خا به تاسو سره تریو ښه خو جنگ چل نه راضي دا خو د سټینګر زمانه ده دا د سکټ زمانه ده نو سټینګر چی په کاري سټینګر می سټینګر می ست سټینګر کټوره افغانان چلو چلوله نا کټوره چلولې شي فل سټینګر چان پکاري سټینګر چېل تدیر اهميت ندي په افغانستان کې دا وایي لو فلامي حضر سټینګر چی دي نو سټینګر خور هر فوجي نشي چلولې خاص فوجي اني چلي اندي ورته لو نعلمو کې کومګه جي په جنگ پوي دنا تاثیر بټري غو په جنگ پوي ګنن د جنگ چل راځي داسي ورته وایو یاو معنا اځري معنا لاو نعلمو کچاري زمونګه غومان وې د قتال چې تاسو جنگ لزئ لتباناكم مونږ بس تاسو اتتباه کړو تلی به در سره مونږ وېګني تاسو پټور رواني چکر به لګوینو وداسه لالېانوخه مونږ ته پته نه یګني تاسو جنگ لزئ مونږ وې تاسو چکر لګول تور ورته وې شهر لزئ اوملل کفر د کفر تا یو میزل پدان او رزبانه اقرب منهم ازیاد قریبو منهم ده دوی ده زانه للی ایمان ایمال تا په دغه ورځ باندې نور کله خدای د کفر ایمان مېز کی نور کله یعنی 50% کفر نه لري او 50% د ایمان نه لري او په دغه ورځ باندې د ایمان نه 90% لري او کفر نه 10% لري او کفر, کفر ته اقرب مقابل د ایمان کی یا ای خبره ده سې یقولونه ودوی بیاافیم په خللوخ پلومه هغه چې نو په دوی کې دو دو الله تعالی عالم د پ چې دوی پټی الله نه قالو دا دله نه نافونه بدلله الله زینه قالو هغه منافقان چې دوی لخوانې په هکدونوخپلو کېوه کادوته خللفونې کتال ا دا منافقان په خپله رستتو پاتې او د کتال نه ا لو اتواغونه د مکله د کوله. دا قاعده حال د منافقانو ده لو تاعونا دا قال د منافقانو ده دا قاعده حال د منافق ده دا لو قال د منافق ده دا منافق حال دا دا او قال دا چې د دین باپ کی پخپله او منافستي نو که قال دا غي په خلاف نه کوي نو بیا ټیک صحیح شو هجه حال هم د دین د تائت خرافه او قال هم د دین د تائت خلاله م بیا که د خانقاه کې ناستو بیا بيڅکې صحیح شو کنه به او کار شیطان مې کو نه د نامش او ګر ولی اینست لعنت بر ولی مولان رومی بیادی راجی بزردار خبره اکرده چې بیا کار شیطا میکوند نامش ولی او گر ولی اینست لعنت بر ولی کبیا دیتا ولی وی دا جی دیر لو از برک سیب دی پیر سی یا لکا خدای دیر رو کی دیو په خپلا هم پا عملی جوان که شریک نده آنور نور هم دا عملی جوان نمانکای خواه دیر دین دا, دا عملیت قائل نده نو گر ولی اینست لعنت ب له نه کالی <اللزين> خواې وقادوته خللهوانې کتال ح حالو هم لو اتواغونه هذا قالو همقال دی وقاو او دوی اتواغونه که دې زمونګروو زمونګ توغت کړړ فلم یخروجو ا نروته قتل تا انوما قتلونو ب قتل الشريق الطور تو يف فدر او فتفغ دفك د ز خپل مرکه ان كنتم شادقين کچرتا سورشتونیه ان كنتم شادقين کتا سورشتونیه في ان ما يكون معکم لم يقتل بده خبره ک رشتونی چې څوک تاسو په کور کې نو نو بقتل شوي نو کستا شو کور کې کېدل دا سبب د دف د نو تاسو خدای کور کی یی نوزان نه دفه کئ تاسو ورته وېخار د ټوی الزامې جواب او اردو کې وې اینډ کا جواب په ترسه دینا الله تعالی ورته وخت جواب په ګټ ورکو چې فدر او انا نفوس کومل موتاه ا دفه کئ د زانونو خپل نه مر ان کن تم سوادقین کتا سرشتنی په دې کول کې چې مای یکون معنا فی دارنا یحفظو من الموت چې څوک مون سره زمون کور کې وی نو مرګ نه بچوی نه چې ستا مغ ی کې د مګ نه بل کږي د ستا ات خو په طری کې اولا بچي. نو نه د مرگ د فککه نه ان تمتصادهې داسې الله تاال و. واللا تاسب نهله غمانمه کوو پا کسانو بانې چې قتل شويدي پهلار دا الله تااللا کې امواتن دمرلو بل اخیاون بلکې دویژونېدي او درب پنیز رب د دوی بانې یور قونلارې زه کوورتهورکوه شي فریخ نه خوشحالی دونې دي مصروری خوش آلیدن کری بما پا آغا چوار کری دوی تا اللہ تعالیٰ دا میرا بانا اقبلینا ویستبشرون باللزینا ویفرحون لللزینا اخوش آلید گیا خلق تلمی الحقوبیم شلات رو سندی ملحق شوی دوی پولی من خلقیم رسطر دوینا اصنگا اللہ خوفن دا سی خوش آلید جرائے تصویر دو خوش آلید اللہ خوفن علیم شنیشتر رپ دے رسطرات انکو بانے والا ام یخزنون جو کہی شوی ہاں هي رسومد ها یا ستبشرون بنعمت من الله اي خوشاله ي دا الله تعالی په فضل باړ او دا چې الله تعالی نزا اي اجر د مؤمنانو الذين استجابو لله دا بشارت ته آل ایمان ته او تخويف ته آل كفر ته او واقع دا چې ابو سفيان رضی الله تعالی عنه کله ودو وپستو نو یو آواز او لگو دا مسلمانانو تاوی موعدونا الغام القابل بی بدرین آئندہ کالو بیا بدر کی جنگی گو خواہ ابو صوفیان سے اغدا سی آواز او کلا مسلمان نا الغام القابل بی بدرین نو چھکل ادھا کال را گئی نو ابو صوفیان جنگی چالو چلو او دیر لوی جنگی جرنیلو جنگی چالو چلو یو سرے اولی گو نغیم ابن مسعود اشجغی نغیم ابن مسعود اشجغی کارت دو تیو ته مدینه منورې تلالشه اس نو یو مسلمان خو په یو دي اي خو جنگ ته داسه خوشاليږي په دې کار نشي چې موږ هغه تک بایم لږ خو چې سوق ورته خپه وي نو بس ایره مونډه کوي د غدیرالو ان ورته توارشه ځکه موږ سکار د جنگ اراده نشته کیو یاره وا چې هغه ډیر لوی لشکړتيار کړه د بسرا غلی دی او خبردار چې ونه زې اسې او پیځان تبا داسې ورته سرمنې او جوړ کها داسې F16 راغوستي دی او مېراجي راغوستي دی دی ا کام کاررای واستیو راغوستیدو بلانا نشنا کې سم میزایل را جمع کړی اسکډ ور سره دی اسټینګر ور سره دی پیټرياٹ ور سره دی مړغل دنیا ټوله اس را جمع دنیا له لشکره دی چونه ځای ځان به تباغی تاسو سره مون آسمان ته جوړه صحیح شو نو بس دې راغې کنه نوایو ابن مسعود مسلمانانو ته د سرمون آسمان جوړ کو نو بس صحابه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم سم په یو پو یو ایکه منافقت خو نه به راغلی چې زوږی به راغلی خو بیا غ چې وررزو ی په ځای د دی چېغ د هغوی د حیب د کولو ذ یا جوړه شي د هغ د تشی جوړه شوه نه جوړ بس را روان شو ل شکر را روان شو نه بیا و سلام سره نوظان سره هلته ن سرمنی مرمنی را وستې د مدې منورې کم ساتونه چېوو چې سې بو بدرته نو پلار لاره به خررسو لاره کې کلی با دي ه باې به خرص نو پهلار راتل اغپل سامان به خرسو در ضرورت سامان بے اغذائی خرید کو ضرورت سامان به اغذائی که خرید کو نو شرح لے بدر تا نوی سوکنو بدر تا نو سید نوی سوکنو نو واپس لالل او کافی تیجارتیم پا لار لارشو دا غی تذکر که اللہ تعالی چه اللزین استجابو آکسان چه جابت کلو دا اللہ درسول پس دا غی چه رسیدلو دوی تا القرخو تکلیفو بے او خود للزین کسانو اد احسنو فعجابو تکا ده احسان علا مرتبه اجابت الله اللہ و ده رسول کسان چې اجابت کړو ده الله او ده رسول د ده دو دوینا واتقو ازان بچکڑو الجبنا ده بزدل که دونا ده ده پارا عجرون غزیم عجر لوئی ده اده واقعه تا واقعه بدر صغرا وئی خواه اگا مشور بدر بدر کبراو ده بدر صغرا ده اللذین ده دلوان نه بدل لے آغا کسان چووی دوی تا انناسو نعیم ابن مسعود اشجعی ناسنا مراد معهود انسان دے ان ناسا چې اہل مکہ قد جمعو لکم جمع شویل تاستا بے بدرین فخصوهم فجتنبو مقابلتهم زان بچ کئی دے دین مقابلین فزادا ام ایمانان زیعتی کدوی لدے حیثیت جرعتنا جرعتا علا القتال دو در د پار اور تدا خبره کولا چی گنی دے با دل بوزدلباشي انا چې دا خبره ورته کړې واخا موږ وی غنياسې به ونی نه به راغلي زېشې زو راتيار سېش باندې سړې او پر سرتار نه لې پېچا کار نه لې یو دو کسانو جنګ وې یو دو کسانو جنګ نه یو ول تهدید ورکو سې ورکو تهدید ورکو ورته ما تا وې چې ما سره ګورل لګیا ما یې بیا په یو پويګم ای ته تهدید ورکو کنه بوزدل کوې چې زوبیا په یو پويګم بل سر لاس کوته کوې سر له روانو په یوم نه پويګم تو خو لا بیا په یو پوهېږي ورته به سووچ کې زخو په یوم نه پوهږ بس گزارو خو نوده تعدید په سرې ګزار نخوا م ممسود راغ د اوله کولهوي ځای چې و چې راغریب بیا ورځ چې ورځو و قالودو حسمون الله او کافین الله کااف دمون د پاه الله تعلاوان ملو وکیل اوبي تر مدد ګار دی فظهو ولم يجدون او ورته مقدر کېید لاړل او بدر کې سوکونهموندل. فالقلب فرجوع وقصي دې بنهمت منلای په مال چې ورته ورسره جانب د الله تعالی نه وفضل اپ فضل لم يمسس نورسید له دې تسوونک تکلیفه اتابداري کړو درځامل د الله تعالی الله تعالی مالک د لوی مېربانه ای, ای دنه ما خبردارا زالکوم الشیطانو دغسله شیطانی صفت لري یخوف اولیاءه یخوفکم او, تاثر اخپلو دوستان نه یاری او دوی ممانا اے دادا چین نماز آلیکم شیطانو خوف و فاوریا آ دا سڑے شیطانی عمل کئی چی اخپل دوستان بست دیل کئی خوا زکر دا مسلمانانو سره دوستائی وی یو خوف و فاوریا آن یوریدو جبانا یوریدو انیج علاهم جبانا ولا تخافو ما يلقي الدنيا او يلقي الزمان كتا سو المؤمنان ولا يحزن كالذين غم جندن كتا لا كسان الصارعون ينهمكون كمونهم كي دوي په کو فکر انه لن يزر العشيه ا دايزر نشور کول الله, اللَّهَ تعالى ترشه یرید اللہ اراده لری اللہ تعالی اللہ یجعل لهم جو ورنه کی دوی تحزن حصہ مبارک په اخرت کی دوی پار عظیم دی کسان اشتر الکفر اختارو چې انتخاب کړی د کفر به ایمان په بدل دی ایمان کې زرم نشی رسول الله تعالی ترس شهیدې په پار عذاب درناک دی ګمان دین کې یا کسا چې کفر کړی ان ما نم ليهم ان تحققې دې اداما مصدر يرد نو ما بعد با په طویل د مفرد مصدر ګرځي ان امحالنا اياهم ان امحالنا اياهم چې دمو دی لکه مولت ور کولای دغې نه خیر د دویو نفسونو د پار غمان دینې کیا کسان کفرو او چې کفر کړي د ان لهم چې د مونږه مولت ور کول دوی ته خیر بهتر د دوی د پار نه لا دا څنګه لا او تر جواب وباسي لا بالکل نه انما نملي له خبر دارا چې مونږه مولا ټول کدوې لري یزدادو چې دی زیاسې اسمن د حیاسیت د کفر نه طول الحیات چې ژوند د ذاتې نه کفر به زیاتی او دوی د پارا عذاب پکونخه دی ما کان اللهو ليزر دا جواب سوال سوال دا واردو چې بیا خدای مونږه انده تکلیفونه سره ورولینو خدای مونږه دا دې د پارا چې پکې پتاو لګي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام ما كان الله ونذ يالله تعالى لي يسرى لي يترك شي يريد المؤمنان غلام قال حال طارح حال بان انتم لي تاسو پاغي بان حتى يميز الخبيث حتى يختبر حتى يختبر فيميز الخبيث حتى چ امتحانو کې نو جدا کې الخبيث ردي من وما كان الله ونذ الله, اللَّهُ تعالى ليطلعكم شيء اطلاع در کی تاس تعالی الغیب په غیبا نه ولیکن الله الله تعالی یجتبی انتخاب در اصول قلنا من دا چایا شاو چه اراده وشي نو فیطلعه على بعض مغیباته اطلاع ورته ور په بعض مغیبات ومن تحقیق د مسلې د علم غیب خازن وئی چه فیطلعه ما یشاء من غیبه اتلا ور کوي رسل الله على ما من غيبه و كلمه من تبع يزيد او در تفسیری کل ابن عباس وهل المراد بالغيب كله نو کل غیب ته مراد نه دی چې فیط له هو على کل الغیب عالم غیب ګرزي متطلع على کل الغیب ته بیا ای عالم غیب عالم غیب ګرزي لا بالکل نه زکا چې بلاړې راتونه د قرآن د پیغمبر د عالم غیب کی دو چې د عالم غیب دي د دې راتګ یو سوره جن ایت قل ان ادری اقریب ما توعدونا ام یجعل له ربی امدا قل ان ادری اقریب ما توعدو سوره جن تو ما اعلم ان ادری ما اعلم پته پته اقریب ما توعدو ثلاثه سره کوم عذاب واده کول شي دا نيز نبي عليه السلام ځنه نافکه ان ادری ما تعدون ادامات تعدون بازي غيب سوره عرف ولو كنت عالم الغيب لستكثرت من الخير بالفرض کزه په ټول غيب پوي دي نو ما کوزان له خير ډيره جمع کړو د مخکینه بالفرض کزه په ټول غيب پوي دي سوره توبه ومم من حولكم من الاعراب منافقون استاد چا پیر چلکی دې الله تعالی رسول پاک توئی لا تعلمهم نحن نعلمهم تین پیجنې مونږه پیجنو په فادر دې وکړ شي تعلم پیجنی، پیجنی. غیب نه بیا سوره توبه او فلا قال کلمات ان تلهم خدای دې وبخه دې له چټي ولې ور کړی دا او فلا قال کلمات ان تلهم حتا يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين تا ولې چټي ور کوله حتا يتبين لك تردیچه تا ته وذاحت راغله د صالحان او د منافقانو. ifade را دیو که تعلیم غیب حين الاذن نبی از بازی اح مکان جاهلان علم غیب کلی د رسول پاک د پاره صلی الله علی وسلم او دلیل نس په قاعده نه خوې اغه وی دی زای په د الغیب کې دا غیب اسم جنس ده او لام په داخل شو دی اغه وی چې په اسم جنس باندې الف لام داخل شو قرينه د عهد نوي نو استغراق فائده کوي صفهيده کوي څنګه افس چې قرينه د عهد نوي تاره رزي دی وړه رزي دی وړه شاله کافي رزي جامي فاضل اللهوري عبد الغفور اندغه تحقیق پکړه ده چې په اسمد جنس باندې الف لام داخل شو قرينه په عهد موجوده نه نو صفهيده کوي استغراق فائده کوي نو ما كان الله ليتكم على خدای نه چې اطلاع در کی تاسو ټول په دې ټول غیب باندې ولکن الله یتبی میر رسولی ما یشا رسولانو انتخاب کین په ټول غیب ولایتلا ورکی عالم دل می غیب کليکی نا پویا خلق د غیستدل نی ولدي خو مونږه جواب ورکو چې یو جانب ته دا قاعده نه خویدا او بل جانب ته نصوص د قران دی هغه نصوص د قران په شاند به قرینه دی پدې ان نصوص د قران دا چې مونږه پیش دا په شاند به قرینه دی چې دا الغیب کې الف لام د غه حد پاره او بلخه براده چې نوحات خو وی چې الف لام حقیقتا وسغه د جنسي اده غه حده حد پاره استغراق به په استعمال بلومي استغراق په استعمالومی لهدازه د استغراق د پاره لا بوجي قرینې نه چې دلالتو دلاله تو کې په استغراق باندې او بلدا له چا علامت افتزانی ویلې دي چې د لام نه بعد دغه اسم چې دا لام په داخل شوې دي نو دا تعریف د جنس ده هغه نه دي مداغل کلام نه دا معلومه شوې چې استقراق اړو وزغی تقازا د الف لام دنه او بیا بلا مساله اغه وی چې دا لام به د استقراق وای که د راهد وای بازی غیب تی مرادی نو بازی غیب وکافر ته مو حاصلې دا خو به التسویه در رتبې کافر او د پیغمبر ده خو جواب ته دادې چه ادلال پیغمبر پر bazie غيب باندې حجت قطعي ده او ادلال د غير پیغمبر پر bazie مغيبات والصرح حجت نه ده ولو كان وليا ذا کرامت او ز کرامت حامل ولي کوي اي ادلال الغيب ور تخدا ور القاءا حجت او بلادا چه غي دليل نيسي ب بلادت تل سورة النساء آیت نمبر یو سل دیارلس پینزم <تصور> اپارا اللہ علیکل کتابا نازل کر دے اللہ تعالیٰ تابانے کتاب والحکمتا حکمت ہمو اس تو وغلمکا تعلیم درکڑی تالا ماد آغشی لم تکن تالم چ نه وته چې هغلم دل راه باندې هغه وکلمه د ما ما علم تکن تعلم دلالت کوي عموم باندې مفید کوي د تعلیم د عمومی مغیباتو نبی علی صلوات والسلام ته نومون ورته د ما په تخصیص باندې قرائن د اهدایتنا قرائن دي اته چې مونټولته نقل کړل داسې د دا قرائن دي اور د قرائنو د وجه مدارک ترجمه کړی دا ما علم تکن تعلم من امور الدين والشريعه چرته دي ما امور خاص دي په کوم امور په دين او شريعت باندې له دين او یو کار د نبی اسلام له خدای خفي نه ساتله خاصنه ترجمه کړي من احکام الشرایع و <فق> امور الدين جلالین ترجمه کړي دا ما لم تکن عالم من الاحکام ابن عباس به ترجمه کړي دا من الاحکام والحدود او الزامی جواب ورکو چې ککل ما ماده په عموم باندې لکه چې تاسو وایي نو لګ وخت د پاره مونږ ومنل چې پیغمبر ته المی غیب کلي ور کړل دي وراز اوس یو بل آیت ته مو بوزو چې هغه که عام انسانانو سره خطاب کړي یا عام مسلمانانو سره خطاب کړي او یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون بیا د دنیا ټول انسانانو سره ولما غیب منی د المی غیب کلي او یعلمکم ما لم تكونوا تعلمون دا ټول برا سره د پیغمبر په شان علم غیب د علم غیب کلی م نهي نو دا الله شاسه البخاري خبره کافر کا ګاڼ پټ گیا۔ اورتای چې فما او جواب وکم فوا جوابنا اغه ما کې چې کوم تاویل ځان د پاره کوي فګی دا اوستاسو مذب نه دي بیا جواب مونږ د پاره وکي بل ځای موږ له دې و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم بیا کلمه دا ماره بیا غو یو تاویل کوي پکې چې لمغيب بیا دوه قسمه ده کلی خوده خدا کلی دوه قسمه یو کلی ذاتی او یو کلی عطائی د خدای او د پیغمبر لمغيب کلی کوی فرق به عدالت چې الله وعلى ذاتی ده او پیغمبر والا غطائی ده نو بیا ورته دا یو خپل مولا ده یو لوی مفتی ده هغه بیا وی چې لمغيب کلی عطوایی ومني نو دا به افاده ردی کوي چې یو زمانه د ازمنه او داسوا چې پیغمبر تر دغه شی علم نو. او دوی وحابشوی نو زمانه دا از منو داسه و چې پیغمبر ترې د شينه خلم نو دا عالم غیب نو په زمانه کې دوستو به عالم غیب د علم غیب کلی عاطئشه صحیح شو نه غوې چې دامت تنقیس شان د پیغمبر دی نو په کما عقیده ديو بندیان کافران ني بیا زمونږ د ملګري پوم کافران دي ا په خپل جواب کړل صحیح شو اړو زغمه مو کلاس کړی فامنو بالله وړسومان راړی پهله سولانو د الله ک تا س ایمان ناړه تقوا موکړ فله کوم اجرونه غضیم وله خصاً نلهځناګما دی ک یا کسان يب خدونونه چې بخل کوئ پ توک با چورش دوی ما بخلو بیعا چی دوی بخل کڑی پاغی بانی یوم القیامہ پر وزد قیامت بان لی په پا اختیار دا اللہ تعالیٰ که دی می راسو سماواتی نو دالا احسابن لالذی ریب خلون ترغیب الال انفاق پل جہاد دے چین فاق کوئی کنی مال خودن دنیا کی پاتې کیجی او بخل موجب دا حلاک و عذاب دے بلا قد سمع الله دا زجر او شکایت دی یهودو دے چکه الله تعالی و من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا خدای تبسوخ حق قرض ورکی یعنی مال بسوخ خرج کی نو یهودیانو و ان الله فقیر ونحن اغنیا بیا خدای فقیر دی مونږ مالدار یو نو خدای زجر ورکی فاین كذبوا ك تسلي النبي عليه الصلاه والسلام تا او كل نفس ذائقه الموت ترغیب ده په قتال باندې چې مل وباسه عمره دي کو جهاد نکوي هم بمړیږي او مل حیات الدنيا الا متاع الغرور دا ترغیب ده په انفاق باندې وایزا خذ الله میثاق الذين اوت الكتاب بده تعلق ته لتسمغ من الذين سر الله تعالی شجاغت ور کوي مؤمنان او ته چې کتاب به تکلیف درکې خو تا صبر کوي او په مسکه زجر دی الی کتاب او چې تاسو خو کلی کړې و خدای سره چې بیان د حق وکو او سنګه وای ل لله ملک والسماوات د دې تعلق د مسلې توحید سره او بیا ورپسې دلایل د توحید دي او سورته د دعاګانو کې